Benvingudes i benvinguts a la Jornada Revolució Urbana de la ciutat impulsada a la ciutat autogestionada social i viable. Aquesta jornada, bueno, això és una jornada que hem propulsat la gent del grup de treball de la Universitat Indignada 15M, que és una un, bueno, pues, una cosa que es va crear allà a la plaça Catalunya quan l'any passat estava allà ocupant la plaça. A veure, doncs... Eh, va una, bueno, ens vam trobar les places i al llarg del mes de, de juliol i agost de l'any passat doncs vam estar treballant... A veure, Ponents, que estic fent la presentació de la universitat. Eh? Una mica de... Doncs que vam, vam, vam, ens vam anar trobant amb la intenció d'intentar fer una escola d'estiu, una universitat d'estiu, i això va donar resultat que de l'1 al 10 de setembre de l'any passat, del 2011, es van fer més de 80 activitats en 14 barris de, per, que es van proposar les assemblees de barris, sortia de serran de la de l'estat plaça, plaça Catalunya, i després d'aquella de, aquell, setmana de feina i de 80 activitats, que va ser molt interessant, vam continuar fent feina la gent del grup de treball, ens vam anar trobant tots els divendres a la Facultat de Geografia i Història del Raval, i allà doncs, bueno, es va sortir la voluntat de fer una mena de, de continguts, 14 eixos amb vistes a començar a tenir tot un seguit de, de temes ben treballats i ben desenvolupats per començar a oferir cursos i, bueno, i jornades com aquestes. No? Llavors, doncs aquesta és la primera jornada que organitzem a partir de les reflexions fentes al voltant del model de ciutat, d'economia, de, de societat i política, dels models d'organització social i la intenció que tenim doncs, bueno, és bueno, pues, parlar al voltant d'això. No? La primera xerrada que la presentarà l'Elsa, que és membre del grup de treball, està més centrada en el període doncs, de la, del tardofranquisme, la transició i fins a les oliimpimpiades democràtiques Olimpimpiades Demoocràtiques entre cometes, la segona part eh, de la xerrada va més doncs, tot el període que comprèn postoliimpiades, la depressió post oliimppíades i tot el, el pla urbanístic que va desenvolupar l'alcalde Clos amb el tema del vint dos'roa amb el tema de la gentificació, de, la, de crear nous espais com la rambla del Raval a la costa danar Nasa cargant doncs barris amb molta tradició i també doncs, bueno, el fet que Barcelona s'ha anat convertint poc a poc, en una mena de part temàtic turístic i especulatiu que com a resultat bueno, doncs ens ha donat aquesta ciutat que tenim, que ha expulsat a la majoria de la ciutadania de determinats espais com les Rambles o com el Parc Güell o altres espais que sempre han espès de socialització de la ciutadania, de la gent de Barcelona, i que hem, hem arribat que amb aquesta crisi que estem patint econòmica, la ciutat s'està col·lapsant i això ho enllassem amb, amb el tercer bloc, que és el bloc de la fugida endavant d'aquesta ciutat, especulativa i turística, que és el tema del... Se Que és el tema del de... punt que ens trobem avui en dia, que és que ens trobem, doncs, el, parc Eurove... bueno, el tema de l'Eurovegas que ens volen muntar allà al el... parc del Delta del Llobregat, el tema de la reforma del Port Vell, el tema, bueno, doncs tot el que està passant també passarà en el fòrum i el pla de les setze portes i altres coses de coses. Llavors, en principi aquests són els tres eixos, el quart bloc el destinarem, doncs que entre totes i tots els que estem aquí doncs, bueno, intentem doncs, fer una miqueta de reflexions al voltant de com podem anar avançant cap a una ciutat més, més autogestionada, social i viable. I sense més, aquí tenim uns fulls que si algú li interessa rebre informació a la Universitat Indignada doncs, que es vagi apuntant, Allà també hi ha un company de 500x20 que estan amb el tema de la, de la ILP, de la iniciativa legislativa popular per al tema de la en pagaments. Si alguna persona també vol, si no ha signat, doncs que vaig assignar i bé, esperem que us agradin els ponents i, i que gaudiu de, de la jornada d'avui. Hola Bon dia a tothom, moltes gràcies per estar aquí en aquesta jornada de la Universitat Indignada, on estem reunits a veure de quina manera podem transformar aquesta ciutat que ens volen imposar. I aquí eh, tenim amb nosaltres la col·laboració eh, molt eh, conscient i molt... Eh, revolucionària també d'aquests dos professors, eh? bueno, <laughs> que, que han intentat si sí, fe el, el que poden eh, en totes la seva eh, recorregut, eh, en eh, com professors per donar Conciència crítica als seus alumnes, que d'això es tracta aquesta universitat, no? de donar sobretot consciència crítica. Eh, en primer lloc tenim a Mercè Taché, que és professora de la Universitat de Barcelona, professora de didàctica de les ciències socials i també és una de... de és dir, la, la seva línia de treball va ser sempre la geografia urbana i com professora de geografia urbana va incidir també en molts dels moviments socials que han procurat en aquests darrers 30, 30, més de 30 anys eh, portar a, a la ciutat una, una veu dissident amb tots els plans que constantment estan intentant fer d'aquesta ciutat un espai per a, per a la depredació natural, per la depredació eh, de, de les relacions humanes i ella, amb el Manuel Delgado, que és l'altre professor que tenim aquí, són aquestes veus que han estat sempre marcant eh, aquesta manera de veure la ciutat des d'un altre punt de vista. Bueno, deixo a Merceta Taché que, que ens explicarà la seva el seu recorregut, el seu acompanyament a tota l'evolució de la ciutat de Barcelona. Bé, bon dia a tothom. Eh, bé, com ha dit molt bé l'Elsa, bueno, per edat doncs, fa molts anys que corro en aquest món i en aquesta ciutat. Per tant, eh, d'alguna manera, podria dir que he viscut quasi bé tot el que vull intento explicar. A vegades duna manera més, eh, diguéssim, no tan intensa i altres vegades amb una participació més intensa. I, bueno, i, i penso que hem intentat no, veure, no canvi... veure, hem intentat canviar coses i, i però sempre des d'una perspectiva, mm, diguéssim que fos el màxim, eh, diguéssim de Global, que fossin de totes les associacions unides, que és l'única forma de, de lluitar i d'enfrontar-se als problemes. Intentar moltes vegades llimar les diferències per trobar els punts comuns que ens permetin anar avançant. Perquè mentre no fem la, sí, no fem la revolució, hi ha molts problemes que hem d'anar solucionant. I potser mm, això en el nostre temps ho teníem molt, molt clar. Bé, a veure... Mm, uh, jo vaig veure que en demanaven que jo parlés de quin era el model de ciutat que es va imposar en, el, en la segona etapa del franquisme a Barcelona. Bé Tots sabeu que el franquisme va durar molts anys i, per tant, no va ser un fenomen unitari tot que va tenir uns trets comuns, a manca de democràcia, d'un de, doncs, de règim dictatorial, etc, però que es va, va anar un canvi, un canvi important en el cas de la ciutat de Barcelona i, tota, i a tot l'estat espanyol va ser a partir de finals de la dècada del 50. A Barcelona això es va materialitzar amb el nomenament d'un nou alcalde que va ser Josep Maria Porcioles, eh, que va durar 16 anys. Diríem ara quatre doncs mm, convocatòries d'eleccions en termes... Sissin democràtic de, que seria la democràcia no? o sé sigui que per tant, va estar-hi molts anys a, a l'ajuntament i segurament pues, va sortir pues, perquè hi ha ja, enemica l'agonia que va començar de franquisme ess pues, va fer treure perquè suposo que el senyor seny tingut ganes de, de continuar. Bé mm, per dirho grans trets, aquest model que va durar 16 anys eh, bueno, eh, va significar un canvi respecte a l'anterior, clar l'anterior ens havíem mogut amb una, amb un país en el qual totes les eh, nacions livien elvien com marginat. No? Uh, es havien tancat fronteres, no hi havia possibilitat d'importació de materials, per tant tot el que es va fer en aquells anys, fins i tot alguna de les coses que es van fer, que potser caldríem ara revisar, bueno, van ser bastant laudables, no? perquè vista de la situació que hi havia doncs, uh, es podien fer relativament a poques coses. Penseu que la ciutat estava força destruïda perquè els bombardejos, ara que s'han estudiat amb molt detall, doncs, realment van afectar molt, particularment a la Barceloneta, però també a Ciutat Vella i ha molts punts de la ciutat. No? Eh, per tant, no es va poder fer gaires coses. Clar, quan arriba l'alcalde Porcioles s'obre un període nou i que com període nou va llubernar bastant eh, doncs a, a, a, a arquitectes i hi ha molta gent que després ha visca que bueno, Déu-n'hi-do el que es va fer en els anys del Porcioles. Bé, jo diria que va ser eh, a l'inici de l'urbanització com a màquina de renda. No? L'urbanisme, la construcció es va convertir en una de les formes de generar diners. No era nou en el món, penseu que això ja es havia produït també bastant als anys 1920. Hi ha un treball d'un economista, la Carme Massana, que ja explica la Barcelona com a màquina de renda a la dècada de 1920. No? En el que també hi van haver moltes inversions immobiliàries, molta entrada de grups financers vinculats al sector de la construcció. Però en aquests anys 60 encara va ser eh, molt, més, eh, molt més fort i molt més evident. No? Eh, de fet, es va transformar la fesomia de la ciutat eh, i ens van acostumant una mica al que després hem doncs, hem anat, anat ve. D'aquí que moltes vegades algú trobi, doncs, que s'assembla molt a el que es volia fer en aquells anys. Hi ha diferències, però sí. Des del punt de vista visual, hi ha moltes coincidències també. Bé eh, es va afavorir molt durant aquest període del franquisme a Barcelona el, els promotors immobiliaris, el capital financer no? I, i també a les granses a les grans empreses industrials, en detriment de, de, de construir escoles, de serveis sanitaris, etc. Eh, uh, penseu que la manca de democràcia, no hi havia cap mena d'eleccions, hi havia uns menes d'eleccions que es feien uh, pel tercio familiar, el tercio sindical i el tercio professional, no? Amb uns representants, però que segons però, però que la realitat a Vall d'Oporcio es va kìtar en personalisme que ni tan sols amb aquesta gent, algun d'ells bastant venerables i que volien fer alguna reforma, ni els hi feia cas, no? Uh, en canvi, ell manava personalment a través d'una sèrie de delegats de serveis que són els que controlaven l'Ajuntament. No? Bé, uh, jo crec que tenia una certa visió megalòmana el Porcioles que se li devien anar acentuant amb els anys. No? Uh, bé, m clar, m jo he fet un exercici interessant i aquí veig que hi ha molta gent jove que mira a internet, és mirar la biografia del, del Valle Porcioles a Wikipedia i he de dir que, eh, bueno, que m'he quedat una miqueta preocupada. <laughs> per què? No sé si algú ha fet aquest exercici, però diria que el féssiu, no sé si tu l'has fet, de llegir-te l'entrada de Wikipedia. De bueno, és una entrada jo diria, discreta, no? Eh, discreta vol dir que, doncs que el diu que aquest senyor va ser alcalde, que va modernitzar Barcelona, Eh, bueno, que va fer moltes coses, es parla de les tres Cs, la Carta Mu municipal, l'altra cosa era? Sí, el codi Civil de Catalunya i eh, bueno, una altra C no sé quina era. Bueno, Aquest com tres avenços legislatius. Sí, és cert, la Carta municipal és a veure amb el seu moment com un reconeixement de que la ciutat de Barcelona podria tenir nivells d'autogovern, d'autogovern volia dir no d'autogovern polític, no? d'autogovern econòmic. I finalment clar, aquesta carta municipal que sí facilitava doncs, que l'ajuntament duqués a terme determinades operacions d'equipament o d'infraestructures, però també s'ha de dir que també va tenir efectes perversos, perquè donat que no hi havia democràcia, doncs, es va fer servir per altres coses, moltes vegades, per un augment d'impostos, a vegades eh, que no es feia de manera, de manera indiscriminada. No? Perquè a no existir una democràcia que pogués controlar el que feia l'Ajuntament, no? encara que fos amb límits, eh, clar, eh, a vegades posa, es posaven uns impostos i els altres no etc. Bédic mmm, que, que és discreta perquè deia eh, clar eh, diu que clar que vas a fer molta, molt habitatge, es va tenir que superar aquest creixement demogràfic per immigració. Sempre és curiós, quan es parla d'immigració sembla que sigui és el problema no? la immigració. Com va arribar molta gent o oh, clar no tenien prou pisos. Bueno, a veure la gent va arribar eh, perquè posem en primer lloc si es volia desenvolupar el, el capitalisme a, a Barcelona i a Espanya, es tenia que concentrar la població amb els espais on era la producció era més rendible un dels llocs era Barcelona, l'altre Madrid, tercer el País Basc, no? I de fet, clar, és un atractiu de la ciutat. És la manera que la ciutat creixi, es desenvolupi, crei recursos, no? aquesta immigració. Per tant, no s'ha de veure com com mireu, també que estava, hi ara venen les immigrants i resulta que estan que els hi de fer bitatges. Bueno, els hi han de fer bitatges perquè també creen riquesa, no? Després podem posar els matitus que vulgueu tot això, però bueno, d'entrada el model no és al revés, no és l'immigrant que crei el problema, sinó que l'immigrant moltes vegades és el que soluciona el problema de creixement que es vol que estigui a la ciutat. Bé, mm, uh, clar, eh, uh, de llambes del porció les parlen molt, diuen aquestes coses, no? I diu, bueno, va haver hi gent, no? uh, que, que, es va, uh, que es va oposar a lo que ell feia, no? Però bueno, no, res, són dos línies. Per tant, això m'ha fet pensar una mica al desconeixement que tenim d'aquest període. En especial potser perquè sou més joves, és que tenim ja una certa edat perquè ho hem viure, no? no? el tenim tan clar. Però per joves, Llavors, va ser greu a mi que Wikipedia fes aquesta explicació tan neutral i tan plana, no? Que després ha estat accentuada per altres treballs com el que va fer en tot el respecte a Dolors Janovés ja, bueno, ja fa uns anys, no? En que, sí, 10 anys, no? fa més o menys. Sí. 2004 va ser. Sí, 2004, so, sí. L'Avassadari Porcioles. Porcioles, en què també va retornar com a reivindicar la figura d'aquest alcalde que havia transformat la ciutat d'una ciutat anodina, una ciutat bruta, una ciutat a tots tristos, que tampoc era tan veritat perquè jo que vaig viure els anys 40 i 50, us asseguro que sí, bueno, era turísta perquè tot era turíst, però no perquè, hi pertemia havia molta llum, temia havia riquesa, hi havia mol passeig agradable, també havia moltes botigues de luxe i cabarets punta pala. Vull dir que, no? <ríe> per tant, tampoc era tan, tan així. Bueno, això ho dic per què? Perquè mm, potser eh, estem entrant en una fase com de revisió, no? De la figura d'aquest període, no? Per què? Perquè a mi da que anant avançant la la, la transició i la democràcia i s'han anat imposant aquests models que són d'alguna manera tornar en matisos a les etapes anteriors com per exemple, doncs des del Fòrum de les Cultures o les mateixes Olimpiades. Per què no ens no ho penseu? Les Olimpiades van ser un canvi important. El consens aparent, de les, bueno, era real, que tothom estava entusiasmat, no? però les poques veus que van haver dissidents no van sortir mai a l'aprennça haverhi us aseguro que en van haver-hi, eh? tant en defensa del patrimoni que es destruïa com en defensa de que les tenia que fer vivenda pública, en tot cas a la Villa Olímpica. Bé, eh, aleshores, eh, clar, ara ens caldria, jo si us proposo que esteu aquí i ja que estem en una mena d'universitat, que eh, doncs, bueno, que d'aquí ens sortís l'interès per algunes relectures de texts. Uh, no soltament la Viquipèdia eh? Sino eh, uh, bueno, la Wikipedia i algunes altres biografies del Porcioles que surten a la xarxa, eh? No exclusiu de la Viquipèdia. Uh, aleshores de lectures que jo diria que amb els seus anys van ser molt crítiques, potser ara les tindrien que matitzar amb alguns aspectes, sempre és clar, amb distància, doncs, pots trobar algun matís, però que encara segueixen molt vigents en vista de lo que ens està passant, no? Jo diria doncs, que és la Barcelona de Porcioles amb el seu moment, eh, a finals dels del 70, cap al 75, es va fer unes jornades que es parlava de Barcelona a càrrec del Col·legi d'Aparelladors i es va publicar un llibre que es deia la Barcelona de Porcioles i era un abecedari de problemes que s'havien generat a l'època de Porcioles i que no s'havien resolt. Eh? I després també hi hauria eh, el mateix Barcelona d'Onde Vas, o sigui, tots aquests llibres responen a un moment de fort la crítica urbana de la dècada del 70. Qui fa aquesta crítica urbana? La fan, la fa tothom pràcticament, perquè tenim els eh, universitaris joves, com era jo en aquell moment, <ríe> eh, el, eh, els professionals joves, arquitectes, economistes, enginyers, amics de la ciutat, eh, advocats, periodistes, els periodistes van jugar un paper molt important. Per citar un nom, que no és l'únic, però potser és el que sona més, i hauria que citar els treballs de Josep Maria Huerta Esclaveria. El Josep Maria Huerta Esclaveria va escriure juntament amb en Jaume Fabra el famós llibre Tots els barris de Barcelona. Encara és, pot ser un referent per veure amb el que hem guanyat aquests anys, perquè hem guanyat coses, però també el que encara segueix sent, uh, sent problemes. Eh? Bé, i, i després també jo recomanaria que miréssiu el número de, la veu del carrer dedicat a 40 anys als moviments veïnals. Perquè clar, la crítica important es va poder canalitzar gràcies a la constitució de les associacions de veïns, que, d'alguna manera, van ser les que van recollir l'esperit des de les comissions de barri, des de les comunitats cristianes de base, des de partits polítics petits i més de tipus diversos que existien a molts barris no? i que van aglutinar, van tenir la capacitat. De, de mobilització global, que em sembla que és lo important, no? aconseguir una certa coordinació en les mobilitzacions, que és la que fa el gruix suficient i ademés que dona també, pues, doncs, varietat de punts de vista que també enriqueixen els discursos. Bé. Eh, tant és així que alguns autors últimament he llegit que deien que aquells anys van ser eh, els anys de crítica a Porcioles, van ser uns anys de creativitat, eh? a l'etapa de creativitat. Per què? Era etapa de creativitat? Perquè davant dels problemes s'aportaven solucions, a vegades eren de curt termini, a vegades eren més llargues, però realment eh, van ser importants. Penseu que aleshores, a nivell eh, científic i de la universitat, ens movíem amb els moviments que anomenaven crítics, l economia Crítica, es va escriure un llibre que es deia així, Economia Crítica, una perspectiva catalana, en què diferents economistes donaven punts de vistes sobre la situació de Catalunya, no? eh, però aquests moviments crítics, d'alguna manera, si algú són el nom del Harvey, no? pues el Harvey que ja té una certa edat, també, <ríe> començava a fer aquests moviments crítics als Estats Units. Eh? Penseu Si ets en el marc de la guerra del Vietnam, de, del maig del 68, bueno, tal que d'alguna manera en aquella època Pues <ríe> ens sentíem vinculats tot i tenir dificultats per sortir del país, que tampoc era, tampoc era tan fàcil. Uns perquè estaven implicats políticament, altres perquè no tenien diners, perquè els bitllets no eren tan barats com ara, no? Bé, eh, eh, voldria fer, no vull allargar molt, perquè sí m'agradaria més que aquest potser un debat, doncs potser tenir una opinió del que va ser aquella època, os han trasmeses vostres pares, no? eh, i llavors, potser, si que és un debat, no? També aniria molt bé no? de quines coses. Bueno, jo us diria que, mm, que el porció'cla teòricament va fer moltes coses. Clar, va fer, eh, bueno, ell pràcticament podríem dir que tenia un programa com que el que després s'ha anat desenvolupant, eh, construir viven eh, polígons de vivenda que tinguessin pues, un valor d'actualitat arquitectònica, el que es havia fet durant el primer període del franquisme més aviat era o historicista, o sigui, repetien en un cert mimetisme els edificis del segle XIX o amb uns tocs renaixentistes, a vegades, no? eh, eh, o bé es havia fet un habitatge d'urgència molt fort per allotjar eh, població en casos d'emergència o en casos de destrucció de nuclis de barraques o de l'obertura, per exemple de García Morato. Aquests que estaven destinats a un grup socials de menys renta, eh, eren doncs, bastant de pressa i corrents, a vegades es feien en 20 dies, pel congrés eucarístic, en van fer uns, em sembla que els van fer en 20 dies, a Can Clos, a Montjuïc, no? Eh, al barri de Via Trajana les vivendes del governador serien aquests polígons d'aquests d'aix. quan arriba el Porcioles, diu, "Ama, jo tinc que cridar arquitectes conegust i intentar que vinguin els, els que a Europa fan coses i que, i que nosaltres fem també polígons d'aquest tipus." I clara va fer tota la sèrie de, una sèrie de polígons molt valorats des del punt de vista arquitectònic, però amb moltes deficiències, eh, eh, més, més que constructives aquests nous polígons, diria jo, d'equipament. El cas del sud-oest del Besòs, 8 anys sense construir les escoles, remeto un llibre que va escriure un capellà que es deia Alfred, Alfredo Alfonso Matas Pericé que explica els vuit anys per aconseguir escoles. Bé, ara han tingut algun rècord amb alguna escola com a la Barceloneta, l'escola mediterrània, però no sembla que no han arribat a vuit anys. Eh, o l'altre famós polígon que es va presentar sempre com a les grans realitzacions del règim que era el polígon de Montbau. Després, clau, també es va fer de les vivendes del Congrés. Van ser una mica abans, el que passa que les vivendes del Congrés van anar fent a vivendes durant molt de temps, no? Va estar fent diferents eh, polígons. Eh, clar, eh, tot això va llueurnar, com de dir, bueno, ara hem canviat, ara fem polígons de qualitat, però en realitat aquests polígons els menjaven els equipaments i moltes vegades es construïen en indrets que estaven qualificats de zona verda. Una constant del, del mandat del Porciles va ser el pla de 1953, que era un pla que no preveia un gran creixement per Barcelona, sempre es deia que, clar, com no preveia un gran creixement, doncs teníem que, que buscar terrenys on fos. Bueno, això era una mica una excusa, però aquest pla va ser canviat en 41 plans parcials, 41 plans parcials, que els teniu publicats en la revista Quader, eh d'Arquitectura i també en el llibre de Lluertes la construcció eh, de Barcelona. Uh, aquests 41 plans s'escarregaven al Camp de l'Europa, uh, tota la zona verda prevista per Cerdà al sud-oest del Besòs, que es transforma en una seguit de polígons i d'habitatges, no? I, bueno, i podríem seguir també en el cas de l'Hospital Mental de la Santa Creu a Nou Barris, no? uh, bueno, molts d'aquests polígons van ser de promoció pública però molts d'ells també és on es va fer el gran negoci de les immobiliàries que van aparèixer en aquells anys. El grup Hàbitat del grup Figueres, el Nuñez i, i Navarro, més aviat vinculat a l'Eixample, a la destrucció, massiva de l'Eixample, eh, tant substituint edificis modernistes interessants per edificis d'habitatges intensius com construint també a la màxima alçada com permetien les ordenances de l'Eixample en contra doncs, de l'amplada de carrers i, i, de, i del que havia estat la, la, proposta, la proposta de Cerdà. Clar, eh, per altra banda, també el que va fer Porcioles va ser afrontar Mm, això sí que ho diu la seva biografia a Wikipedia, les infraestructures. clar bueno, Barcelona tenia un dèficit d'infraestructures. A vegades es diu que a la, la platja no hi anava ningú. Bueno, la platja estava plena de gent perquè la, anar la Barceloneta era molt fàcil i la gent no tenia diners per anar-se'n més lluny. I, eh, però clar, clar, no teníem depuradores. No? Eh, la depuradora va trigar bastants anys, va ser a final dels 70. Bé, o, o, cap als 70. Sí que es va mirar deportar el tema de l'aigua. A Barcelona teníem un problema d'aigua, i bueno, van fer tota la portada d'aigues del Ter. Això sí que, és que va ser una obra important, però bueno, també sabeu que tot això finalment acabat afavorint a, la, a les grans empreses de serveis que tenim a la ciutat que són una espècie de monopoli. Eh, L'altra eh, era la circulació. Una de les coses més nefastes d'aquest període va ser eh, i, i això tinríem que recalcarho perquè després això Sí que crec que ho hem intentat corregir va ser la construcció de les autopistes urbanes. A part del cinturó de ronda de Carles III per exemple i tota la ronda de Dalt, hi hauria la construcció. Bueno, aquests passos, com eren de, de circulació rapidíssima, es tenien que fer ponts per sobre, ponts que lograva ja que t'agafés el lluyu quan passavesè. No? Eh, bueno, la meridiana tenia ponts, eh, doncs Carles II tenia ponts i després el famós esquelètric aquell de la plaça del Fons déccimo, no? que també va ser una altra mena de, de, de cosa desgraciada. Clar. Eh, bueno, mm, eh, aleshores eh, mm, jo he fet una llista potser per anar acabant i així podré parlar també el Manel i podem fer un debat no? eh, a veure. Mm, però va passar quan va, que, de tantes coses que diu que va atendre que va fer també clar resultava doncs que final quan acaba el seu mandat a l'any 73 diria un bueno, doncs ho tenia tot solucionat. Jo diria que, que va, eh, clar si va fer uns quants polígons d'habitatge, doncs evidentment va, va donar habitatge a gent. No? però jo he fet una llisteta de el que podíem valorar quan s'acaba la seva trajectòria. No? La seva, es en el govern municipal. Bé, el barraquisme continuava en l'any nou 1970, que hi havia molt barraquisme a Barcelona. Perquè clar, volú pot dir no és que l'alcalde havia intervenut la, el Con havia intervenut en la solució del problema del barraquisme. No és veritat. La, la, la solució més interessant més, més eh, manera de solucionar la que pot ser discutible, però que al moment intentava afrontarlo ja va ser en la transició i després en la, de, en la democràcia, que també en hauríem de bueno, perquè El que havíem fet durant l'etapa de Porcioles era treure les barraques del lloc on es trobava. No, no eren en funció de les necessitats de la gent que hi vivia. No, era, doncs bueno, si hem de fer el passeig marítim, doncs liquidem les de la Barceloneta. Si fem la setmana naval perquè ha de venir Franco, traiem les del Somo Rostro. Si fem el parc d'atraccions a Montjuïc, aquell fallit parc d'atraccions. No? Ah, doncs llavors traiem les de Montjuïc no? i les altres anaven quedant enquistades. No, no, no, no s'havia no eh, solucionat. Eh, clar, també abans es havia entrat les barraques que hi havia a la Diagonal quan van fer el Congrés Eucarístic. I que per tant la trajectòria en aquest cas deportores, era anar seguint una mica en funcions d'operacions urbanístiques. clar que principi milloraven perquè podies at passejar pel passeig marítim aquell i ho bueno, veies el mar des de dalt. Bueno, an'ava fent aquest tipus d'operacions. De fet, eh, la destrossa de l'Eixample ja m'hi he referit, no? també s'ha de pensar que els edificis de l'eixample havien arribat amb un estat d'envelliment i de poca actualització que realment, quan hi anava tots es veien negres i bruts. Penseu que la via del tren passava a cel obert pel carrer Aragó. Clar, això embrutava no només el carrer Aragó sinó el carrer València i el carrer Consell de Cent, o sigui, els fums dels trens que ara funcionaven eh, doncs en, en vapor, una part d'ells havien funcionat a vapor durant molts anys, doncs clar, anaven en negrin. clar Aquesta es considera una de les obres valuoses del, del Porcioles, el fer la rasa del, del tren. No? Clar, això és cert perquè hm, obligava, pues, a veure, eh, separava els barris, etc. Però bé, bueno, eh, de totes maneres eh, va fer això però l'Eixample va continuar pues, malmès eh, i clar, es tiraven les cases per fer blocs de pisos més alts. No sempre ho feien al benefici, s'ha de dir, al propietari de l'edifici. Perquè clar, les immobiliàries, en especial a l'Eixample, no hi era a bueno, totes les cantonades era famosa la seva frase de les cantonades de l'Eixample. No? Eh, també es parla molt de la gestió de les infraestructures. Això va ser un punt molt negatiu quan es va acabar l'etapa de Porcioles, no sabia ningú què fer les escombraries de Barcelona. Eh? Eh, fins a tal punt que les havien posat a Montjuïc amb una antigua pedrera que quan va haver unes pluges molt fortes, va fer unes llavissades i se'n va dur mig barri de, de, de, de casetes i de barraques que Prop, o si no les portaven a garraf, en plan heavy que després va provocar una sèrie de problemes. Eh? Ara tenim, bueno, després veem que molts d'aquests problemes evident segueixen, perquè com tenim el mateix model que seria aquest model d'urbanisme funcionalista amb un sistema en el que s'està primat, eh, diguéssim l'especulació, s'està primat a no sé, l'enriquiment no? posar els impostos de manera indiscriminada, no? Uh, etc, posés doncs, clar, no s'acaben de solucionar. Uh, jo diria que un altre tema que estava molt pendent era el, el tema del Casco Antic, la, la ciutat vella, la ciutat vella, mmm, um, veure si havia obert el García Morato, uh, la població que hi vivia, si eren residents, si tenien contracte, doncs els hi donaven un pis a la Via Trajana, eh, uh, que es deia uh, la Verneda, el grup de la Verneda. Uh, i, i, bueno, i, i s'ha acabat però hem fet només un tros perquè no també Havien provocat totes aquestes expropiacions que no se solucionaven noves construccions, moltes vegades havien provocat situacions més conflictives encara. Per exemple, totes les expropiacions del sector oriental es havia fet exropiacions, esvien cau pisos buits, lavvors la gent com el pis encara no li havien expropiat, el reogava, etc.t una problemàtica difícil i que a més estava acentuada per lescutat eh, bueno, de, de qüestions socials perquè clar, la gent a mida que va poder trobar un pis en algun altre lloc els que estaven rellogats o els, els, els fills que vivien amb els pares eh, doncs anaven cap a la perifèria amb la qual quedava la gent més gran, la gent més envellida, eh, etc. No? Mm. Bé, un altre tema que quedava molt, eh, molt pendent era eh, bueno, la destrucció de patrimoni. Ara estem molt sensibilitzats pel patrimoni Industrial, pel patrimoni històric artístic, s'ha de dir que abans com hi havia més necessitats, potser no hi havia tant interès per aquestes qüestions. Prime es defensava el tenir una escola no? pels teus fills o tenir un institut pels teus fills, que es va costar molt tenir. I eh? us he de dir jo vaig tenir les meves filles amb uns baixos d'una casa llougades, llloats que no hi havia pati, mentre reivindicaven l'escola Fiat a, a les cors, Vull dir que, clar. Um, aleshores no tenies temps de, de mirar molt si el patrimoni o no sé què, no? Uh, però bueno, l'alcaldia que tenia la responsabilitat de tenir un catàleg de patrimoni també uh, bueno, passava, passava moltíssim. No? Penseu que el Born el volien destruir, no? bueno, ara també ens l'han deixat bastant de destrocedet, però bueno, com a mínim la imatge externa en cert no? uh, bueno, les fàbriques De les fàbriques, les fàbriques eren un objecte privilegiat de, del del Porcioles, perquè amb l'excusa de que, clar que les indústries estaven obsoletes i que hi havia unes ordenances derivades precisament de aquest famosa carta municipal que tenia vanatges però que un dels inconvenients era eh, digués impressionar molt amb impostos a la indústria, es pagava en funció dels metros quadrats que tenien les indústries. Això pressionava a la gent que tenia una fàbrica i que una part no l'autoritzava o perquè estava vella o perquè estava compartimentada, eh, que bueno, doncs anés una immobiliària li comprés la fàbrica i se n'nesssin. El cas, per exemple, de l'Espanya industrial mm, seria un cas eh, concret. Bé, finalment es va lograr una mica de, de jardí tampoc no? es pot dir gran part d'allò eh, per la pressió veïnal.é no? eh, Jo diria que potser una de les coses més greus d'aquells anys van ser arribar amb uns grans dèficits d'urbanisme eh, i dèficits de, eh, d'equipaments i d'equipaments escolars i sanitaris. Penseu que és clar que moltes de les coses que es menjaven eren centres assistencials, clar que que això ja estan passats de moda ara,qu doncs què séò tenir els nens a la casa de caritat, allà tots col·locadets i els avis, doncs no està bé, eh, eh, bueno, els hem de portar amb un det que estarà més orejats. Era veritat, però què passava? Eh, a veure, què fem? Eh, per fortuna, el que és ara el CCCB, mm, bueno, només s'ha esmutjat una part i s'ha pogut fer un equipament cultural, no? però molts altres van caure, com va ser el cas de l'Hospital Mental de la Santa Creu, no? que la gran part dels terrenys es van construir per unes immobiliàries una sèrie eh, de pisos. No? E, potser doncs, també salvar el, el que ara és un institut allà a la Vall d'Hebron, com es diu allò, l'edifici del, aquell dels... Sí, un IES que està a la Vall d'Hebron. No, no un cas té bueno, un edifici antic no? que té unes escalinates, que era també un centre assistencial per nens, sense família, etc. clar tot allò es va lograr perquè els veïns van pressionar perquè si no hi ja haguessi fet pisos també. No? Eh, equipaments sanitaris, clar penseu que la gent durant molts anys per anar a l'equipament sanitari important que hi havia a la ciutat i també a la comarca perquè l la gent d'hospitalet també li tocava anar, era a la Vall d'Hebron. Ara ens arriba el metro i anem molt bé. No? Aleshores només hi arribava un autobús eh, i bueno, la gent trigava molt de temps i havia de venir des d'Hospitalet i des d'una de part de les roderies de Barcelona a l'únic gran equipament sanitari eh, que es tenia. No? Eh, I els equipaments escolars doncs ja us he dit. Estaven en aquell moment eh, a Barcelona doncs teníem com un 70% d'escoles privades i un 30% d'escoles públiques. Eh, val a dir que les escoles públiques podien estar millor o pitjor però eh, entre els fills dels funcionaris, eh, el propis mestres i uns quants de les rodalies eh, s'omplien era ja I quina solució hi havia? Els pares tenien que pagar una escola privada bàsicament religiosa, que són les, les que tenien més nombre d'alumnes o sinó les famoses acadèmies de pisos, eh, bueno, algunes d'elles molt dignes i amb molts bons professors, perquè molts d'ells havien sigut represaliats als aliats de l'època de la República, però moltes altres simplement una mena de pàrquing de criatures. No? Uh, a veure, el, uh, malgrat tot el que va dir que elportiu les havia fet, el cao circulatori va ser, ja us he explicat, uh, realment uh, molt fort. No? es va prioritzar tant el cotxe amb les vies ràpides no? uh, bueno, la construcció de les autopistes que s'ententregaven a la ciutat, pues, de, ja sabeu el famoso de tascos, uh, bueno, començar l'autopista a la plaça de les glòries, perquè de fet, l'autopista començava a la plaça de les Glòries, passant per davant. Uh, uh, uh, bueno. Uh, I després un altre tema que no he tret, peròquè en sembla que és important també parlar-ne, perquè aquest sí que el tenim pendent encara i, i sempre hi ha algú que se n'n recorda, que són els famosos túnels de collllserola. que teníem que anar a fer la Gran Barcelona a l'altre costat no? de, de collllserola. Alealeshores doncs, bueno, es preveien tres túnels, si no recordo malament, no? Uh, que tenien que creuar. De tots tres finalment només s'ha fet un. No? Els altres, de totes maneres, uh, en compte perquè ens poden també tocar amb la, amb la torna d'alguna proposta. Bé, mmm, eh, Quan diem que va afavorir l'especulació i la corrupció urbanística, eh, bueno, hi ha unes frases molt divertides que no les dic aquí, no? però que es deia aquí clar, El porció les manava, lavvors tenia uns responsables d'àrea que feien el que ell deia no? i a mateix ens feien el, també el que ells volien. No? perquè no tenien que donar massa comptes a la ciutadania i en tot cas a l'alcalde però que ja estava de, més o menys d'acord. Hi havia unes frases molt divertides que segons el que volies fer tenies que parlar amb un arquitecte o parlar amb un altre. No? Bé, -clar, eh, això es van manifestar ja he dit jo. Doncs per exemple, en tots els 41 plans parcials que contradien el pla general després es va canviar el pla general, no? però aquests 41 plans alguns potser eren necessaris perquè es tenia que fer vivent del lloc però altres eren especulatius eh, claríssimament. No? Però a més a més hi podríem afegir unes altres qüestions interessants que serien els edificis singulars. Aquests sí que no tenien perdó de Déu, per dir-ho d'una manera ràpida. No? per què? Perquè si tu podies justificar que feies el polígon del Besòs perquè encara que Cerdà és previst un parc i Barcelona tenia molts habitants i tenies que donar-los habitatge com fos, eh, bueno, doncs encara pots dir, bueno, mira, callem, no? Eh, però esclar, un edifici singular al mig de la Diagonal doncs no sé, era i bàsicament era d'oficines. Doncs bueno, va treure una ordenança que es deia d'edificis singulares. Això vegades amb algun Ajuntament Democràtic posterior et sona una mica, pla de hoteles, no? coses d'aquestes que dius... Bueno, eh, bueno, aquests edificis singulars eren ja aniran posant doncs, edificis singulars, el de la Telefònica de l'Avinguda de Roma, el de les autopistes de la plaça Gala Placídia, el de la Diagonal que era del banc d'un banc, ara ja no sé de qui és, no? l'altre banc, els el Jardinets de Gràcia... Eh? El d'autopistes és el de Gala Plasidia. El d'un banc alemany era el, de, el que havien fet a la Diagonal, els jardinets de Gràcia, al costat del cine, aquell Casablanques. El Comercial des Atlàntics. Eh, sí, Deuts Banc era, sí, van, on hi havia un xalet... Però hi havia un salt Exacte. <laughs> Bé. Ah clau, clau. Aleshores, bueno, clar, ja no justificava per la per vivenda ni social ni, ni, ni lliure, no? Sinó que simplement edificis d'oficines dins d'aquesta imatge de la, de la Barcelona gran, de la Barcelona, clau. Penseu que el Porciole jugava també Svia jugat molt bé amb el catalanisme, no? veure agafava aquells trets diguéssim del noucentisme, de mm, Barcelona la capital de Catalunya i, bueno, i, i la Barcelona Gran, etc, i, i jugava també al seu favor no? per, per, per to aquests negocis que bueno, jo no, en el seu moment els van destapar i sembla que, que eren veritat no? eh, que es deia pues, que una gran part de totes les a vegades compravendes, eh, Canvis de qualificació, etc s'inscrivien amb el seu despatx que no portava ell directament, però sí que el portava portaven allegada, eh, perquè ell havia sigut eh, registrador de la propietat i notari eh, abans de ser alcalde de Barcelona, bueno, havia sigut moltes més coses etc. L'altra cosa que també jugava una mica, encara que després eh, era posar eh, doncs amb el seu catolicisme, perquè ell provenia d'una ja Era de joveuna bueno, dea relació amb el catolicisme i sembla que després fins i tot amb molt l'ous d'ell. No? Mm, l'ous d' van ser els grans, eh, malgrat la seva ideologia doncs, conservadora des del punt de vista religiós, eren uns senyors moderns. no volien desenvolupar doncs, una, un capitalisme eh, modern i amb uns certs mm, diguéssim favors eh, paternalistes. No? Era... bé. Mm, uh, uh, Ave ora, eh, clar, com a resum, doncs, per exemple, la Wikipedia diu, los detractores dicen que llevo vola la ciutat el caos i a la desfiguració. <ríe> bueno, la veritat que a la desfiguració, sí, perquè la va desfigurar respecte a lo que era abans. Clar, podies dir, que l'ha modernitzat, els edificis els modernitzen, es ja té aquesta visió modernista que lluerna, però cada vegada s'ha d'analitzar en detall, no? Que no és oro tot lo que reluce, no? no perquè et faci un edifici al Milloem no? i després diu que va portar el caos, el cao sí que era bastant claret, el caos de circulatori el caos de que et passés per davant de casa les escaletes que pujaven a la, a, al pont de la meridiana, però doncs la veritat no eren molt i, i el caos circulatori era uh... bé, mm, com aquí m'han dit que jo vaig a... fa molts anys que corro <laughs> pel món. Bueno, alesores el que sí és cert és que. Mm, també El Porcioli es va acabar en un moment en què hi va haver -hi una crisi econòmica molt forta. Jo quan parlen d'aquesta crisi clar, ara és diferent perquè ara tots estem en el mateix barco. Abans eh, els avis no tenien cap estalvi a les caixes i no els enganyaven des de les caixes perquè no tenien diners per enganyar-los. Ara potser només tenen 6.000 euros però els enganyen. No? Aleshores no tenien els 6.000 euros, els avis ni 3.000. Anaven al dia i, bueno, i la pensió a veure si me la donaran. No? Eh, Uh, Clara no eren tan dependents d'això de, que diuen els mercats. però això no volia dir que la crisi no fos més forta i fos molt, fos molt dura. clar També va acabar amb una crisi tan forta que afectava a tota la societat. Els sous baixos, el, les feines uh, insegures, malgrat que existís una normativa que no et podien fer fora, tancaven les empreses. Eh? A qualsevol barri tancaven havia, bueno, Tot això va portar donar lloc, com ja coneixeu suposo, els moviments reivindicatius. Eh, bueno, tant de moviments obrers no? de, de, de, de, de constituir en fortelir els sindicats obrers de, de caràcter diferent. No? Eh, el moviment universitari que l'any 1960 es va crear el sindicat eh, a les DU, pel Sindicat d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Eh, eren algú dirà era un moviment universitari classista. Bueno, hauria molt que parlar també d'aquest eh, sindicat. Bé, jo hi vaig pertanya, per tant, seria un altre tema, però després també va ser el moviment veïnal. El moviment veïnal comença amb les comissions de barri, comença amb els partits polítics que han optat per fer una feina des del país i potser deixar-se estar de que alguna vegada tornarà, eh, caurà el règim franquista i això tornarà a ser abans i també estan lluitant. Uh, grups polítics de, de caràcter molt diferent eh, que estaven en tots els barris però que finalment logren aglutinar-se uh, amb, el, uh, amb els moviments, uh, moviments urbans i el que serien finalment les associacions de veïns. I ja he dit abans que en tots aquests moviments van jugar un paper molt important, professionals de l'arquitectura, de l'economia, del um, de periodisme, assistents socials, uh, uh, capellans obrers, Eh, els que tindríem que retre algun homenatge ara que, perquè realment eren van ser persones que van eh, treballar i que es van enfrontar moltes vegades amb un mur tan dur com hora de totes les, les organitzacions eclesials que no estaven gaire per la tarea de, de modernitzar, modernitzar l'església com, com ells volien. No? Eh, a veure, eh, Jo crec que els veïns, amb eh, aquells anys, convertiren, amb les seves reivindicacions i accions, els polígons dormitori. Eh? i molts barris eh, antics també adormits, amb aquests no eren dormitoris però estaven adormits, no? o moviments molt, molt, molt de base o d'aquells d'abans doncs, eh, mig catòlics, i així, en veritables barris, van donar nova vida als barris. No? Les eh, celebracions de festes al carrer, la, les iniciatives... Eh? Eh, I jo diria que va ser mm, una època de propostes. Jo quan a vegades... Eh, he a molts anys en, en, en temes d'habitatge, en, en comissions municipals i així. I clar, moltes vegades amid que passa el temps, dius, "Home, però es que estem repetint lo mateix. Fa 40 anys que repetim. El tema de l'habitatge és, bueno, és per, per deprimir-te, però bueno, Intentem no deprimir-se. Uh, aleshores, uh, per què? Perquè ja als anys 70 es proposava una vivenda de lloguer que no superés el 10% del salari. Çaó, no? Ja l'hem perdut pel camí tot això, no? eh, es deia una cosa que feien els italians en aquell moment, els moviments d'Itàlia se seguien bastant tant a nivell educatiu com a nivell també de, de propostes, no? que es deia l'eco canone, o sigui que es tenia que pagar un cano un lloguer que fos, eh, diguéssim, just, no? Eh, penseu que també hi ha hagut moviments de vivenda cooperativa, no? es buscaven alternatives, fins i tot aquestes que ara els joves diuen no, fem això com la diuen, de, de, doncs, el sol de lloguer o la masoveria urbana, no? totes aquestes idees, havien d'alguna manera, us asseguro, ja havien, havien sortit. No? Eh, clar i Per això algú ha dit que era un, un moment de, de molta... Mm, de molta farmacvecència, de molta creativitat, diria jo. Fins i tot us puc assegurar que els debats, els debats que es feien sobre educació mmm, no els han tornat a fer mai a nivell educatiu. sobre quins tenia que ser el model educatiu, com tenien que ser les escoles? No? Com s'ien que gestionar les escoles? No? Ara tenim uns sistemes més o menys ja organitzats de participació dels pares, etc, però que moltes vegades es'ls van encarcarant a mida que es van eh, com, bueno, fent més oficials. No? Tot això ho havíem aconseguit. Uh, jo us remeto a que si teniu temps pues, busqueu uh, el, les revistes d'aquells anys i bien les revistes doncs, fins a tot Serra d'Ordi destino i és que hi periodistes i denunciaven el que, el que passava, que diriam un periodisme molt més de, de qualitat, perquè feien investigació, realment els periodistes feien investigació, no? Eh, perduts com la revista Hora, el boletí de Nou Barris, el quart de casa de la Barceloneta, són referents d'aquella època que si algú està interessat doncs seria important. A veure, mmm... Jo diria que totes aquestes lluites van aconseguir coses en aquells anys, Finalment quan va arribar, bàsicament quan va arribar la, eh, ja, la transició. De totes maneres s'ha de dir que el pla de la Ribera, el famós pla de l'Antonio Monet Castellana, un arquitecte famós que havien repescat els anys a principi dels 60, després de que havia fet moltes urbanitzacions a Amèrica Llatina, a eh, zones de platja, eh, bueno, es va poder aturar els moviments veïnals i també s'ha de dir perquè la crisi del 73, 75 és que final, com l'Ajuntament tenia que fer moltes inversions i no tenia diners i els promotors immobiliaris se'n van fer enre com fan anar o van deixar com allò mig em pantanat, no, no es va dur a terme. Es van aconseguir ateneus populars, elAteneu popular de Nou Barris, la flor de maig, per citar-ne alguns exemples, vem aconseguir guarderies, el moviment de guarderies, si ara algú de vosaltres porta la criatura vostra amb una guarderia pública ha de saber que aquesta guarderia pública vam estar lluitant els pares a l'any 75-76 eh? demanant guarderies gratuïtes, guarderies per tothom, eslògan de l'època. No? De la qual se'n van aconseguir unes quantes i unes quantes més que se n'han fet però no suficient per tot el, els nens i ara estem en, aquest sentit, en una regressió. Vam aconseguir escoles a l'escola FIAT, l'escola que hi havia a, a Sant Andreu, a la fàbrica Pegaso, l'escola Pegaso, eh? tota una, una xarxa d'escoles que es van aconseguir perquè els pares es, es van tancant allà, estaven, bueno, es feien quasi bé les classes al mig del carrer per, per, aconseguir, per aconseguir les escoles. No? Es van aconseguir alguns parcs, l'espai industrial poc parc que hi ha, es va començar a protegir el patrimoni industrial l'any 1981, ja uns anys després, però es va, eh, va començar se a reivindicar el Port Vell de, el vapor vell de Sants, del resultat de la reivindicació només s'ha aconseguit una escola i una biblioteca, no? eh, noves formes d'habitatge, ja us he dit. Per tant, jo penso que, mm, que en aquells anys la, mm, la capacitat per anar tots plegats, per llimar diferències, per eh, pensar projectes, per pensar alternatives, per aconseguir suports. Ara és cada vegada és més difícil, eh? els professionals s'han van a llogar amb, amb els nou a la transició i, i després totes les megalomanies dels diferents alcaldes que hem tingut i al final en trobes molt pocs dels grans, alguns joves afortunadament estan fent una tasca important com per exemple els que estan treballant al barri de Sants, no? I en alguns altres barris, eh, que implicantse fortament en projectes com el de la ciutat invisible o, o Camp Vallló, no? Per tant, eh, Bé, jo crec que és qüestió ara potser de, de que els joves feuen un pas endavant. Ja sé que és diferent. Ara no teniu les criatures darrere, no teniu els tres nens que no pots, no on portarlos, no? Potser perquè en teniu dues un o encara no en teniu cap, no? eh, els avis més o menys eh, tenen una pensió, no? eh, clar, ara ja sé que els problemes són diferents, però tot i així la unitat de tots els moviments socials, no? El compromís el compromís és eh, no un dia, el compromís, compromís és cada dia. No? Eh, tot això ens ha de portar a eh, que aquests problemes de l'època de Porcioles que alguns d'ells ja heu vist que encara segueixen, no? alguns amb més intensitat, altres amb menys, i nous problemes que s'estan afegint, eh, tinguin solució si anem tots junts. No sé si aquest... Veure, jo crec que tinc un micròfon per mi sol. Per tu, per tu. Bé, eh, bueno, doncs eh, gràcies per comptar amb mi aquest matí i, i espero que, que el cap, bueno, no sé si se'm sent més o menys bé, sí, vale? bueno, eh, hi ha una consideració que voldria fer d'entrada i que per mi és important perquè ja he acceptat la imitació que tan amablement m'heu format per parlar aquest matí però ho he fet des d'una de, de certa mala consciència que només aliviaré si em deixeu que, que mati una qüestió, Estic parlant al costat de, de Mercè, que és una geògrafa em, i que evidentment, no cal dir que, que és una persona que, per la seva experiència i, i, per, i, per, no sé, i per la i per el seu saber, eh, està en condicions de parlar d'una forma competent i legítima duna qüestió que és absolutament de la seva jurisdicció temàtica, de l'àmbit d'una bona disciplina de la que ella és una representant, crec que és, diguem especialment significada. En, en canvi, jo no sóc ni urbanista, ni sóc arquitecte, i a més a més, de fet ni tan sols em lloc mai m'he presentat com a antropòleg urbà. De fet, dono classes a la universitat i només vaig fer un any que la Ferran Martorell estava de sabàtic, vaig fer l'assignatura Antropologia Urbana perquè em va tocar, però mai he fet cap assignatura d'Antropologia Urbana. De fet, la cosa més similar de que he fet a nivell, diguem-ne, docent, és una assignatura eh, que encara fem, una assignatura del màster, que es diu, que es diu Teories del Trànsit, que dona peu un cert equívoc perquè algú pot pensar que és, bàsicament, una, eh, bàsicament, és una assignatura relativa a les teories del trànsit de vianants o d'automòbils l'assignatura està bàsicament dedicada als cultes de possessió. O sigui, imagineu-vos fins a quin punt el malentès pot ser greu. Però és veritat, qualsevol que entri en, les, que entri en el programari de la, de, de, del màster veurà que l'assignatura està dedicada bàsicament a, a comparar els cultes Sart, eh, Tíops i, i, i el tarantelisme eh, del sud d'Itàlia. O sigui, ja està. I, i... Però en canvi, estic aquí i, a més a més, amb la pretensió de ser reconegut com a realment competent per parlar d'una qüestió que sembla realment 100% de l'àmbit que que, que la Mercè acaba d'una forma altra desenvolupar fa un moment aquí, no? I, i això és important perquè, eh, ara ja feia, abans feia una miqueta de broma, llegint fragments d'un llibre del, del, del Josep Demetres bueno, que m'interessava i tal per, per la seva relació amb Svedenborg i amb la i amb la mística sueca de finals del XVIII, que no és el tema d'avui, però que és un tema molt interessant. Eh, i, i, I realment, és que, si jo ara tingués que pronunciar-me sobre les qüestions que se'm plantejaven com a temàticament pertinents ara, ostres, ho faria amb un cert sentiment de, bueno, un cert neguit, perquè no estaria segur de, de ser ràpidament matisat, i en tota la raó per Mercè, o per molts de vosaltres, que segurament en sabríeu més. La veritat és que la perspectiva... Que de la que jo puc aportar alguna cosa eh, i que sí que té que veure amb, amb les assignatures que dono i amb la major part de, de coses que he publicat, eh, incloses algunes aparentment de temàtica urbana, té que veure essencialment amb una altra qüestió, que és justament el que té que veure amb l'àmbit de l'antropologia simbòlica, l'antropologia religiosa, que és l'assignatura troncal a la que em dedico i entorn la qual he publicat la major part de coses, sobre les que per cert eh, ningú em fa parlar mai. No sé, ara vaig presentar... Ara, en sèrio, vaig presentar fa poc a León, al Congrés d'Antropologia de León, eh, una comunicació sobre el tema de la, de la destrucció de la, de la relíquia de la Santa Sant, Verda, de la, de la, de la Santa Sant Verdadera d'Iborra, eh, a Lleida, que tampoc crec que sigui un tema... Però, bueno, si ho poden podem canviar de qüestió i tal. Però és veritat, o sigui, eh, eh, eh, això és el que estic fent. O sigui, Iborra, allò de l'estopa est, que... que que recull la sang que acaba de, de vessar el càlix després de que un capellà al segle XI hagi tingut l'acudit de ser sospitós de ser més o menys eh, proper a les heretgies bogomílies a propòsit de la negació de la Sagrada Hipòstasi. Però, en fi, això no és el tema. Bé, bueno, o sí que és el tema. Sí que és el tema. Si em permeteu, sí, o sigui, tot el que he volgut explicar, per exemple, eh, ahir, per exemple, amb uns companys i companyes de Fort Pient, intentava explicar alguna cosa en relació al concepte d'espai públic, que en fons no és tan diferent com podia semblar del, del misteri de la Sagrada Hipòstasi que en principi regeix la lògica de l'eficàcia simbòlica de l'Eucaristia, que consisteix bàsicament en que una cosa acabi sent una altra cosa diferent. És a dir, si amb la Sagrada Hipòstasi i amb un tros de pa és res més i res menys que, la, que el cos de Crist eh, d'una forma altra no en tant que significat, sinó en tant que cosa, amb l'espai públic passa bàsicament el mateix, que consteix bàsicament en convèncer que el carrer és una altra cosa, molt més important, molt més sorraïble, que és l'espai públic. No és el mateix el carrer que l'espai públic. Un tros de pa és un tros de pa, el carrer és el carrer. Diguem-ne, el cos de Cris o l'espai públic són coses qüestions, qüestions completament distintes i que tenen que veure bàsicament amb això. És a dir, o sigui, no caldria tampoc eh, que estiguéssiu aquí perquè per us digués una cosa de la que suposo que estareu al corrent. La història de Barcelona és la història de la seva apropiació per part de sectors hegemònics dominants que l'han fet bàsicament una font de negocis em, em, des de sempre, pràcticament des de segurament mitjans del segle XIX. Aquesta és la història de, de, no, no de Barcelona, sinó de totes les ciutats, amb el món capitalista. Això no és cap novetat, ni crec que ningú li sorprengui si ara proclamo el que hauria de ser evident, que en aquest sentit el, el que des d'aleshores fins ara ha vingut passant a la ciutat, ha continuat abundant amb aquesta mateixa lògica. Una, una lògica que bàsicament és la de l'explotació, la, la, la de la conversió de l'espai en sòl, la del negoci, la de, en fi, la de convertir bàsicament la ciutat eh, o un escenari per obtenir de recursos o ella mateixa amb un recurs. Això ja està, ja ho sabíeu, i per tant, cap novetat. Mm, però el que sí que heu de tenir clar, que és aquí on, on justament ve a amb un tipus de perspectiva com la meva, és que aquest tipus de, de coses, aquest tipus de lògiques d'explotació, de, de depredació de la ciutat, com a qualsevol forma de dominació, no pot durçar terme, si em permeteu l'expressió, per la patilla. O sigui, no, tens no. Requereix sempre una mena de suport, una mena de més a més que té que veure justament amb aquest àmbit que, eh, que, que Marx eh, referia com el, de, el valor fetitge de la mercaderia. Les ciutats són una mercaderia, per tant, evidentment, en tant que mercaderies tenen que tenir aquesta mena de valor fetitge, que és aquell que, com deia Marx, el Capital, ens ha de remetre al que ell mateix definia com les fosques regions de la màgia i de la religió, que en el fons una altra cosa més que la fetitgització de les relacions socials, sovint de les relacions socials de dominació. És a dir, perquè, perquè tot això que explica la Mercè i que podria tenir la continuació amb l'època posterior, però també els seus precedents anteriors, inclús durant l'època de la República, o sigui aquesta història de la depredació de Barcelona eh, no, no ha sigut possible si no fos perquè hi ha hagut eh, un esforç per demostrar eh, d'una forma inequívoca que era legítima, necessària, pertinent i justa i que aquesta mena, diguem-la de principis que la fien pertinent i justa, requerien injustament aquesta mena de més a més que és, a més a més que converteix un tros de pa amb el cos de Crist. És a dir, una mena, diguem de valor simbòlic, haigut una plusvalua que es produeix amb el camp bàsicament de la, de la ideologia i, i de les representacions. I això crec que tindria una confirmació absoluta en el cas de Barcelona. Si tinguéssim que i ara m'agradaria apuntar alguna cosa en el sentit mateix que apuntava Mercè, si tinguessin que fer eh, una història de la ciutat a partir de, de l'anomenada la, transició democràtica, seria bàsicament d'aquest tipus. És a dir, eh, argumentaré, perquè crec que... És que no, sé, no vull argumentar -ho perquè és evident que en el fons el que hi ha hagut és una continuïtat, que bàsicament el que ha fet que és que les mateixes famílies, les molins, les anauja, i els mateixos sectors els mateixos, eh, de sectors socials, facin el que sempre han fet, que bàsicament és viure de l'aprofitament de, de la, del treball i dels recursos aliens. Ja està, per això la història del capitalisme, cap novetat. Ara bé, si tinguessin que buscar la, el que és la singularitat d'aquesta fase posterior al 77, jo crec que estaria sens dubte justament en aquest àmbit que, que us acabo d'apuntar, que és com es desplega d'una forma eh, absolutament eh, frenètica amb una gran eh, disposició de recursos Eh, de, de recursos econòmics i, i d'imaginació creativa realment això que deien l'imaginació en el poder hosti, el poder sempre ha tingut més imaginació que nosaltres aquí, així ens va i, i doncs va tenir un exemple, ha tingut un exemple, té un exemple ara mateix a Barcelona on una bona part de, la, de les característiques que singularitzen la fase posterior ha sigut un esforç eh, tremendo, tremendo per part de les autoritats tant polítiques com econòmiques amb justament fer que aquesta mena, de, model, aquesta mena de, de, de trajectòria que ve des dels 73 de, de fins ara hagi estat, això plogada, sota l'epígraf del model. Un model que representa, que és bàsicament un model amb el sentit literal de la paraula, és a dir, una representació que inevitablement, en tant que representació, no podia viure sinó d'una forta condició mística una mena de fantasmagoria que finalment, ha acabat sobreposant-se a les realitats i fent-nos que acabem relacionant-nos amb ella i que, finalment, la ciutat acabi promocionant-se i, evidentment, venent a partir no del que era, sinó del que es deia, el que es figurava, el que retratava, el que s'imaginava, que era, que era una cosa completament distinta, per no dir la contrària. Jo crec que això és, bàsicament, és la característica essencial del que ha sigut eh, els últims, les últimes dècades de, de repropiació capitalista de la ciutat de Barcelona, l'esforç, justament, en convertir Barcelona en un exemple espectacular de màrqueting urbà. En, el que realment, en tant que reconeixia d'una forma oberta i descarada que Barcelona era realment un producte en si mateixa, no perquè en ella es produïssin coses com va passar amb la seva època d'estat industrial, sinó perquè ella mateixa ja era un producte, no podia existir més que en tant producte de consum, que efectivament és l'apoteosi del que, de l'absoluta de vigència d'aquells principis que abans esmentava que tenen que veure amb el tema del valor fetitxe de la mercaderia, el valor fetitxe de Barcelona. I aquí és el bàsicament el que hem tingut. O sigui, la història de com ens venen la moto i com se la ven a tothom. Perquè el més, més, bàsicament, és part d'aquesta mena diguem, de dimensió mística. Una de, per exemple, una una, una, una, un dels aspectes d'aquesta dimensió mística és evidentment la història, i la història que per definició sempre és la història sagrada, la història sagrada de la construcció de Barcelona, o la reconstrucció de Barcelona, com titulava Pasqual Managuay en un famós llibre. No? La reconstrucció de Barcelona i després, ara mateix, la història de les etapes de la construcció de Barcelona, o de la reconstrucció de Barcelona. És a dir, per, ent o sigui, per entendre'ns, en aquest sentit de fetichitzar les coses i de convertir-les en producte, de, que tingui totes les virtuts estupefaents d'un producte de consum, és indispensable, per exemple, hosti, és, és, és indispensable inventar-te una història que per definició és una història sagrada. I, aquesta, i ara doncs, tots podeu estar al corrent de quina és aquesta història sagrada. Per exemple, en relació al que és eh, doncs, aquestes darreres dècades de la, de la història de la ciutat, és que es produeixen des de les eleccions eh, democràtiques del 77 fins ara, perquè va 77, no? El 78. 78, 73, generals, 78, doncs, és que van haver-hi... O sigui, hi ha la doctrina de les quatre etapes, per exemple, que és aquella que és una primera fase, eh, diguem-ne, de participació democràtica, de, diguem-ne, d'un de, cert entusiasme, d'una il·lusió que implicava a la pràctica, que va implicar la pràctica començar a deixar la ciutat en mans d'individus amb una gran vocació moralitzadora, que tenien que era possible redimir la ciutat a partir de l'aval el seu tomoral, a partir d'intervencions que d'una forma o altra la fessin més amable, més millor, sense, evidentment, afectar perrer les estructures econòmiques bàsiques de les que depenia el que estava sent la ciutat en aquell moment i que continuaria sent. Després hi hauria la fase en què es va produir i amb la, la, la denominació de Barcelona com a ciutat olímpica. Quan deixes tema, la teoria de les quatre etapes, tens la impressió de que estaven tan tranquils, ens van troncar i ens van dir «Hòstia, que us ha trucat, us ha tocat el de les olimpiades». És a dir, com si ja sobte i amb la denominació de Barcelona com a Sot Olímpica va ser un escós, una sorpresa i ningú l previst. Quan és tot el contrari, diguem-ne, la, la, la mateixa aposta per la ciutat olímpica ja implicava que ja hi havia una predisposició a, a adaptar-se al que a partir d'aleshores seria justament aquesta mena de gran xou en què l'especulació se li afegia a l'espectacularització. La ciutat com a espectacle de llum i de color, la funció de la qual era per evocar eh, la imatge que recordo perfectament que cobria el monument de Jujol de la Plata d'Espanya era que tots ens passéssim tot el dia bocabadats dient, oh! Perquè era la l'apoteosi del neobarroc, o sigui diguem-ne, al final el triomf del barroc o sigui, una pura emposta eh, en escena de cartró pedra, darrere la qual evidentment no hi, no, no hi havia d'haver-hi res, que no fos justament el propi espectacle. És el barroc, és a dir, el, el, el retornar a un cert tipus de teatrocràcia, que és el que finalment s'acabava impostant a Barcelona. Això el que va venir. Després, doncs, jo, tot això de la seta olímpica, que alguns es van creure, molts es van creure, és a dir, que jo crec que tothom es va creure, estret d'alguns penjats que van veure la història i van denunciar-la. I penso bàsicament amb gent com la Mercè i col·legues teus com la Rosa Tello, el, el Pere López, eh, que ja... Perdoneu-me, el Pere López és important esmentar-lo aquí, no sé, com som del mateix departament, igual estan barallats, però... No, és igual, és que... És curiós perquè sempre que parles d'un col·lega dius, hosti, en aquest cas... El, però el, el Pere López va fer la seva tasina sobre eh, el que estava passant al barri de la Ribera, que passava als anys 80. Atenció, no als anys 90, sinó no als anys 80 on ja es veia el que estava sent un procés d'expulsió de, de, de les claves populars, eh? on estava, estava eh, el que seria la condemna mort del que allò anomena la ciutat popular. I en anys 80, eh? o sigui, el llibre de Pere López que, que es diu El centro histórico como lugar per al conflicte, és una tecina que, que, que presenta l'any 86, me'n recordo perquè va ser el mateix any que el vaig presentar jo, eh, sobre els el ritos piaculars, ja veieu que la línia era una altra, eh, però que ell ja justament situen aquesta qüestió que és el que estava passant un barri en aquell moment, que teòricament era un moment superguai, superxat i piruli en que tothom estava molt il·lucionats i, i que i, realment, Barcelona, parafrasejant el títol de l'estatuaquia les, de, de, de, de Juli González que ja havia reamat, era un camí que conducia a una estrella. Va venir les Olimpiades, tal i qual, vam, va, va, va venir el que va haver, hosti, là, tot l'actor del muntatge de la Vila Olímpica, Eh, no sé, la, diguem-ne l'aberració la, de, de glòries operacions immobiliàries ja una rares com la de la, la, la, la requalificació del camp de l'Espanyol perquè sembla que això sí, diguem sí, de diguem-ne però de que la, això és de, de l'època és... guai eh? sí, això és de l'època guai sí, sí, no, no, sí. però o sigui bueno, després van venir molt més no? o sigui, en o sigui, Fin jo que sé si és una, una mena d'inventari poc menys infinit de greuges molts dels quals ja es produeixen a l'època guai és a dir, l'època en què teòricament les coses havien de ser després va venir pues, va venir aquesta mena de pressió postpart, en què la gent va començar a suïcidar-se, no en broma, molts d'ells o sigui, no és seriós, o sigui, una mera de, de, de, de, de, de desfeta generalitzada en què des, després dels olympiades ningú sabia què fer, es van inventar primer la proposta de l'exposició de Barcelona, de l'exposició universal de l'any 2001, que no els hi va sortir com ja tenia muntada les opicines i enxufada la gent, es van inventar-ho del fòrum que, perdona home, és que no és el que volia explicar, però és que és genial, perquè en al fons van caure amb el compte d'una cosa que era perversa, que és que Barcelona podia presentar-se universalment com la capital del, del, del, del multiculturalisme, eh, com hi tens, donem-los les mans, entens? o sigui, entre tots ho farem tot, el que després seria una miqueta el menutxeïsme, no? o sigui, que és bàsicament una de les ideologies dominants de Nord de la Vendres segons. Què? Però que era present, a més a més, amb un fons pèrfid, que era el de mostrar Barcelona com l'antisarajevo. Per això recordo el primer amà, perquè alí que justament ens van mitjancarregar fei una micaeta al programa, diguem-ne, antropològic entracometes del que havia de ser eh, la del 90, l'exposició del 2001 a l'Exposició Universal i realment la idea que tenien és que Barcelona en aquell context podia oferir-se com les Antípodes, com el contrari, com la com la cara, la cara, la cara no fosca del que l'altre costat de la Mediterrània estava passant, que era bàsicament la guerra, la guerra civil a la ex-Josslàvia i particularment l'exemple en el que tant Barcelona va posar l'èmfasi, eh, Eh, que bàsicament és el cas de Sarajevo Bessona era l'anti-Sarajevo i van inventar-se aleshores en aquell context el Fòrum de les Cultures que era, un, que era bàsicament la, la conducció a l'últim extrem el més pervers, el més abjecte el més moralment repugnant del multiculturalisme entès bàsicament com, com, com un gran xou, buit de contingut fets bàsicament de bons sentiments, que era presentament compatible perquè en el mateix moment en què estava produint-se, desetgeixin eh, a la força d'una forma tremendament violenta els immigrants que estaven tancats a la, a la catedral justament en aquell moment. Per tant, més, més, més, més promoció de Barcelona a partir, a partir de no res, a partir justament d'invertir diners però per un tubo en el que era eh, justament aquesta mena diem-ne d'imatge desitjable, positiva, de la que, que podia presentar-se no únicament com un referent per arquitectes i urbanistes, sinó també un referent per a aquells que, una forma o altra, creien en els valors abstractes de la civilitat i de la ciutadania de la que Barcelona, efectivament, eh, n'era o volia ser campiona. A més a més, era apassionant seguir una miqueta quina era la gènesi ideològica d'aquesta mena de, de, de gran sistema de representació que segurament tenia que veure amb el que havia sigut el noucentisme, la, tota la polèmica entre una mono, eh, entre Unamuno i Eugeni d'Ors a propòsit de la, de la, de la Catalunya ciutat. O sigui, era un muntatge excel·lent. La recuperació de la Mediterrània, que, de, del mar, que era també una part de la retòrica noucentista, inclús amb un cert remanent una miqueta feixistoide per al culte a, la, a una mena d'idea mística o mítica de la modernitat. A més a més, intentant fer-te veure que, la, que, la, que, que Barcelona havia viscut d'esquenes al mar, quan hi havia hagut milers de persones que havien vingut, no de cara, sinó vivint directament a la platja. O sigui, jo què sé, tot plegat era com un cuento xino en què semblava que ningú estava en condicions, diguem-ne, de desmentir-lo, perquè era tan mentida, era tan fals, que no estava quasi pràcticament impossible posar en qüestió. I aquesta va ser la història del 2004, com dic tal, i ara, doncs, bueno, o sigui, ara estem en una altra història en què de sobte el que trobem, bàsicament, és que els que havíem anava a dir, diguem-ne, viscut el cuento, però no diré d'aquesta manera, els que havien d'una forma altra, madrat, amb les altres etapes, ara estan, estan diguem-ne, rebotats i ara estan enfadats, i ara es dediquen, bàsicament, que hi ha diferents etapes de les quals, evidentment, les millors eren aquelles de les que manaven ells, que, bàsicament, és el que està passant. Atenció, jo no estic dient, per si algú li interessa, que no hi ha etapes, evidentment que tu pots muntar les etapes que vulguis, i, evidentment, sempre podràs fer-ho en funció de qui tenia però la teoria de les etapes funciona com una teoria del de les ruptures que implica bàsicament pensar que hi ha canvis de rum, diguem-ne més o menys traumàtics, que tenen que veure amb els discursos o amb les seves representacions. Tot repetir, clar que hi han etapes, però aquestes etapes tenen que veure amb les etapes en què d'una forma o altra s'ha intentat col·locar aquest discurs i s'ha intentat convèncer tothom de que realment hi havia un progrés cap endavant, que ens separava de fases anteriors i que ens avançava i que ens feia avançar cap a altres, o bé al contrari, que deixaven, que deixaven rera fases que havien estat millors. I, i, I una miqueta també per, per, per acabar, però és que no puc resistir a la tentació d'advertir-vos sobre que de totes aquesta mena de mites relatius a ruptures, fases i etapes, no cal dir que la més mítica, la més falsa, la més embaucadora, sense dubte, aquella que presumeix que hi hagués realment una transició en un pla que no fos justament amb el, amb el dels discursos i les representacions. Va, jo no seré, tan, no seré tan demagògic com per dir que, que, que el franquisme és igual que un sistema formalment democràtic. Perquè això, tot i que hi hagi certs símptomes que tendeixen a desmentir-ho i dels que crec que podia, tots podríem ser víctimes en qualsevol moment, està claríssim en, vull dir que no, que, que una comparació eh, excessiva, radical, seria injusta i, i descomptat, és dubte demagògica. Ara, el que sí que està clar és que evidentment eh, eh, tot el que va ser després eh, la història del model Barcelona la història de les, de les reformes eh, que han tingut com a escenari la ciutat i de les quals en certa mesura tenim en nostre bas al resultat, tot això ja estava abans i crec que Mercè l ha explicat a eh, la mar de bé, o sigui jo crec que pràcticament des del pla del 53 d'una forma o altra ja es veia haver-hi què és, és el que havia d'haver-hi i no diguem a la reforma del 60, 60 o del 64, no recordo ara, la revisió del pla el, bueno, cuidado, dic el, el, pla, el pla general metropolità que s'aprova, si no recordo malament, al 74, quan estava el al Massó. Eh, bueno, una fase que això és interessant. O sigui, a veure. Jo tenia aquí apuntades em, diferents exemples d'això. Alguns, bueno, jo crec que els més importants han estat assenyalats. per tota la història, per exemple, del sanejament, de la higienització del barri xino, la guerra contra el xino, la, la, la condemna mort d'on del xino, que evidentment també era tota aquesta mena de mitificació del pla Macià, caldria veure fins quin punt eh, no és una miqueta exagerada i que sempre es va entendre que el xino era una presència inacceptable que havia que liquidar. Doncs bé, està claríssim que l'apertura la, de la Rambla del Raval és l'exemple més escandalós de fins quin punt això s'ha detectat. Però ho he, ho he dit molt bé, Mercè. L'apertura la, la, de l'avinguda García Morato ja era la Rambla del Raval. És que ja és la Rambla del Raval, literalment. Després, més coses doncs eh, eh, pues jo què sé ai, una cosa que se m'ha oblidat el tema, és que m'importava molt posar de manifest l'equívoque que és aquesta mena d'imatge que ens fem, de que va haver-hi realment una època guai no? una època, hòstia, en realment les coses eren com havien de ser i és que em venir al cap i després quan tocava nou i plantejat la manera com els anys 80 espero que algú se'n recordi aquí per edat ja es plantejava la qüestió del que implicava eh, del, que, del, que, del que implicava el, el pla de destrucció del poble nou i ho dic bàsicament perquè em venia al cap la sèrie de aquella sèrie de televisió que es deia Poblenou on d'una forma altra eh, s'oferia el testimoni que hi havia realment una inquietud. Hi havia una campanya que me'n recordo que es deia No volem canviar de barri. Amb un context, per exemple, en què també me'n recordo, anys 80, en què a la Ribera hi havia campanyes que es titulaven Aquí hi ha gana. Ves que rep perquè serien elements que posarien de manifest fins quin punt la mitificació d'aquesta època daurada que és bàsicament aquella en la que alguns manaven, i ara no manen, eh, era realment eh, una fase diferent respecte de, la, respecte de la qual les posteriors no han sigut altra cosa més que traicions. no? Bueno, hi havia exemples aquí, però soltant, no, no voldria... Eh, per, per exemple, jo què sé, tota la política d'envelliment de l'espai públic, bueno, perdó, d'invenció de l'espai públic, això és una altra cosa que a mi em fascina, però és que l'altre dia llegia... El llibre del, del Jordi Borja, Estado i Ciutat, i és curiós perquè és un llibre de l'any 89 i una persona que després ha aparegut com el gran teòric de l'espai públic, no esmenta una sola paraula al terme espai públic. Que és una cosa curiosa, però bueno, que és un tema que em interessa molt i que no voldria morir-vos fins quin punt tota la retòrica relativa a l'espai públic i a l'espai públic de qualitat és tremendament recent i té a veure bàsicament amb una concepció de l'espai públic com a escenari que ha de ser envellit i redimit per la via de l'art una idea típicament noucentista, de la que el promotor va ser Sosius Humbert va ser Sosius Humbert que és encara un, un, eh, un alcalde de l'època predemocràtica que comença a pensar en col·locar estàtues de tot diguem del Liechtenstein, del Tàpies, del Corberó aquí i allà, o sigui que tampoc estem parlant d'un... Però jo volia aturar-me més que arribar una cosa que tenia... a ah, una altra cosa el tema aquest, diguem de, de, la... de que Barcelona havia de treballar el seu progrés a partir de grans, de grans esdeveniments que poguessin canviar d'una forma espectacular el, el paisatge urbà, que realment dóna la impressió de que va ser eh, un invent de Gumne de Maragay i, de i del seu ajuntament. Però és, és curiós, però realment com diu la, la Mercè, el, el Congrés eucarístic ja va ser un, un exemple, un exemple de fins a quin punt es podia modificar eh, el paisatge urbà a partir d'un gran esdeveniment però el que m'estranya és que ningú se'n recordi del projecte que va tenir al cap Porcioles i del que es va presentar públicament eh, diguem-ne, algun element, alguna idea de fer una exposició universal a Barcelona a l'any 82, sí, sí. que implicava res sí, més res, res més... Eh, però, és, però, o sigui, no, no, però ara és que ara em faré, ja, ja veus, ja començo eh, a, a... no, però és que ens sap greu perquè la, la Mercè parlava del tema de, de la vindicació de Porcioles eh, amb, el, amb, amb aquell programa de televisió de la Genovès, sí. Del, de l'abaccedari Porcioles, que evocava un llibre dels anys del cau. Eh, però és que l'any 93, quan es vol a Porcioles, l'elègia fúnebre que li dic al Maragall, hosti, està està carregada d'emoció. De, de, o sigui, l'any 93, quan es mor Porcioles, qui fa un elogi fúnebre, diguem-ne, de titiràmbic, és el Maragall. O sigui, no, no cal esperar al 2004, perquè fem aquest, aquesta mena de revisionisme de la història del franquisme, diguem-ne, i dels seus valors positius. Eh, sinó que d'una forma o altra eh, Pasqual, Pasqual Maragall ja l'ha faig d'una altra tres. Bueno, i cuidado, mira, segons com, ja estaria per fer-la jo segons amb quins aspectes. Perquè, per exemple, el, el, el més dolent de porció és que era l'especulació. O sigui, sí, que era de, hostia, el tema de les autopistes urbanes. Ma, contemplant les rondes, franca, la, la ronda del mig no és res comparat amb les altres rondes, per no parlar del que és la proliferació de pàrquings al centre de Barcelona. Que teòricament haurien d'estar les antípodes del que veus sempre aquesta mena de contraposició entre el que es diu i el que es fa. Quan hauria estat ben lluny de la idea de que calia pacificar el tràfic. Ostia, pacificar el tràfic, jo en plasa de parkings al centre de Barcelona, no en què quedem? Per no parlar, torno a patir, diguem-ne d'aquesta monstruositat que són les rondes. Que a més, a més jo vaig tenir l'ocasió de coneixer en roeda l'enginyer i vam estar supant pinpan ja en calent li va dir, "Ostia, tío, perquè era l'enginyer que havia fet les rondes?" I jo le dir, "Ostia, però tu has pensat que l'agència li pot calar el motor a vegades, o sigui, entens? Perdona, home, no sé si algú sap a què em refereixo, però si se't cala el motor a les rondes, no sés ben bé si hi ha alguna higènia que preguiça aquesta possibilitat, perquè col·lapsa la ciutat. Bé, bueno, això és igual, ara ja se'n va olla. No, no faig bromes. O sigui, tota la crítica que es va fer contra el Porcioles i les autopistes urbanes com ha quedat? El tema de l'habitatge, I, i estic acabant, el tema de l'habitatge. Ostres, em, el, home, el tema de l'habitatge en Porcioles era un tema, ara no. Sí, ara no hi ha tema. A partióres que feia doncs feia, diguem, la xola luminosi i tal, eh, esté ja. No, hostia, feia, feia, feia blocs de verda no tots, eh? Perquè hosti, no sé. Per exemple, inclús la Verneda. Jo crec que la Verneda, amb dos defectes, jo crec que té una certa dignitat. Jo em referiria a la Via Tarcana. Ah, no, no, no, no. vale. Però, sota Montbau, no sé, no està malament tampoc. Si em permeteu, jo crec que comparar Montbau, no sé, en Ciutat Vella no és del tot adequat. O sigui Vull dir, va haver-hi encerts. Què, què passava? Doncs, bueno, doncs que a Porció li feia un habitatge, diguem-ne, fastigós, diguem-ne, eh, un habitatge social absolutament denigrant, sense equipament, sense qualitat, però feia habitatge social. Ja, hostia, ja, o sigui, sincerament, ara ja, escolta'm, feia un habitatge... Hòstia, ja estem per reivindicar les barraques. Cosa que feia, eh, si algú recorda, eh, Buigas, a la Serra d'Or, el famós... No, al Noticiero, el Noti. Al Noticiero, el que en 56. A l'any 97. I després va, va dir els polígones. Primer, les alegres, les no, evidentment ho feia... Després, però com és, és ell? Bueno, sí, però, espera, eh? però espera, és una cosa. No, broma, jo recordo... No sé aquí si hi ha militants amb prou edat perquè ja parles passar el temps, però estic parlant de l'any 2004, eh? Jo recordo la campanya, diguem-ne, l'any 2005, la campanya que es va encetar imitant una miqueta al model de la, de la paterada de muntar barraques davant del Parlament. Escolta'm, que Augusta en recordi, si no quedaré fatal... O sigui, diguem-ne, en un cert moment va haver-hi una moguda que Moniqueta volia imitar allò que s'havia fet amb les pateres, que era fer barraques. Però això això fa 10 sí, anys, fa 8. No. Molt... No, no, no, això és Barraca Barcelona, que també estava al Boigues. No, no, no era Barraca Barcelona. Estic parlant... S estava el fill del Boigues. El sí, el del Boigues. No, home, jo també estava i el dia de Boigues venia a les reunions, eh. Vull dir, tots, tots tenim un passat aquí, o sigui, no... O sigui, home, Escolta'm, jo no vinc no, no de tornar a darrer, vull dir, i també, quan jo parlo del passat i dic que ens van enredar igual també em van enredar a mi. No, jo no, no, o sigui, no soc exemples, seguia en cap sentit. Però torno a repetir, més que res aquest de pàgina, el tema de les barraques. L'any 2005, potser l'any 2006, va haver-hi una moguda per part dels moviments socials que consistia justament en vindicar la barraca. Perquè una miqueta l'argument de dir, hosti, les barraques eren una solució infame. Els pisos, diguem-ne, el, el barraquisme vertical és una solució infame. Hosti, però eren solucions ara ni solucions ni infames ni de cap mena. Ara que ja és el barraquisme invisible del que tots tenim proves. O sigui, sincerament, perdona'm, estic, de, estic seguint una miqueta la senda d'en Buigas que amb això no deixava tenir raó. Escolta'm, segons el que ve després, el que hi ha abans, segons com pot ser millor. És cert que, que, que durant el franquisme hi havia costa, aquesta cosa de la cosa social eh, que tenia una miqueta, diguem-ne, vaporosament, i hi havia l'amenaça comunista, no ens enganyem, que evidentment justificava polítiques socials que quan va desaparèixer el comunisme han desaparegut del mapa, entre altres l'habitatge. Però clar, o sigui, a l'època porcioles hi havia, o sigui, hi havia un tema que era bàsicament l'habitatge social en relació a la immigració. Ara aquest tema ha desaparegut. O sigui, clar, en certa, mesura, en certa mesura hem anat cap enrere, en moltíssims sentits. Però bé, jo el que volia que tenia aquí bàsicament és un, uns apunts que crec que val la pena tenir present, si em eh, Tenia alguna cosa sobre el tema de, de, de l'exposició del, del, del 92, del 80 del 82. La exposició pode i deve ser el instrument adequat per encauzar la expansió de Barcelona i proveer la vez su reforma interior de con les exigències que implica su crecimiento i obliga la profunda transformació social. Però el que m'interessava bàsicament és que amb això que tenia aquí aquí amb l'equip preparat, eh hi havia unes notes de publicacions que apareixen Marcela les, les, les mentava els anys 70 i on un seguit de persones i d'arquitectes i, de, i urbanistes crítics es dedicaven bàsicament a posar a parir el que estava sent el model Barcelona, en condicions que sigui gairebé semiclandestines, no? Parlo bàsicament, eh, per exemple, eh, el, el, el número que dedica el aquests arquitectes tècnics al cau a la Barcelona. Una, un, som diversos monogràfics. Un es diu la Barcelona de Porcioles, que denunciava la manipulació de promotors i gestions. Tal. Un altre monogràfic va ser el que va aparèixer sota l'epílade de Gran Barcelona, que va coordinar Jordi Borgia i el que van contribuir firmes com la de Marsal Tarragó, Paul Berrié, Joaquim Lleixa, Manuel de Sola Morales... Tal. En aquell, nom, aquell número es denunciava, cito literalment, el plan de la Ribera que puede permitir les ventas de terrenos para uso privado en lugar de expropiación pública para utilizarlos com fachadas al mar i convertirlos en una, en una tradicional operació especulativa de construcció de viviendas de standing medio con un índice de, efic de eficabilidad alta. O sí, sigui, això bàsicament és el que s'escrivia als anys 70. I s'escrivia a cau i s'escrivia a serrador, aquí que he publicat. I tota la movida del, del contraplà de la Ribera, ¿no? Sí. Entonces... Ja, ja, ja ho ha tret, a veure, s'escrivia això i al mateix temps es comprometien aquests senyors a enfrontar-se amb l'administració. Llavors ja no hi havia el, el Porcioles, bueno, el final, era el final del Porcioles i els nous ajuntaments es comprometien a organitzar el col·legi d'arquitectes i que ho dic fort, el col·legi d'arquitectes era uns dels que organitzava el contraplan de la Ribera, el concurso d'idees del contraplan de la Ribera, eh? que va tenir un guanyador i un excessi i, bueno, desgraciadament, algun alguns d'aquestes persones quet tu has citat estan mortes i altres perdides en el combate. També tenen una certa edat, és que, esclar, que aguantem més que que'altres. No? també La vida és molt llarga. Jo vull acabar.gui ja una... o Jo reconec que ja tinc tendències una miqueta perverses que per exemple, si em permeteu l'exemple personal, em feien i havia una revista d'estudiants al departament que es dival, on, on, on dedicava a escriure articles contra mi. Signava que salit i em dedicava a publicar articles contra mi. A l'últim Congrés d'Antropologia es va a Barcelona, el 2002, era el secretari del Congrés i al mateix temps diguem, estava directament vinculat amb la gent que havia decidit boicotejar el Congrés. O sigui, a tema, cadascú és com és, mira, no sé, vull dir, em fa gràcia. El divertit, bàsicament, és que això, en comptes de ser una, una, diguem, una, una broma petardista, va en sèrio. I aquí està la qüestió que de que volia acabar. Qui són les persones que d'una forma altra estan elaborant el pla general metropolità del 74 i del 76? Qui són els que d'una forma altra es beneficien del que havia estat bàsicament la carta municipal de Porcioles de l'any 60, que d'una forma altra favoria a la llum de les directrius del l'opus DeI d'ell el paper dels tecnòcrates, dels tècnics? I Llegiré literalment perquè tal. Joan Anton Solans, que va ser el principal dissenyador del pla general metropolità als anys 70, principis, sota Porcioles, va ser regidor en el primer consistori democràtic i ocuparà fins a l'any 1980 el lloc de delegat de serveis d'urbanisme. És a dir, que a l'època guai, bàsicament estava directament dirigida per algú que havia sigut responsable de la de la concepció de Barcelona futura em, de l'any dels anys 70, és a dir, sota Porcioles. Una altra personalitat clau en la relació territorial de la ciutat sota l'editògrafo va ser l'enginyer Albert Serratosa, director del, del Pla General Metropolitana entre 1970 i i posteriorment del Pla del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i que va ser el president del Institut d'Estudis Territorials de la Generalitat eh, després, és a dir, ja sota l'època democràtica. El mateix alcalde futur de Barcelona, Pasqual Maragall, s'incorporarà als equips municipals a mitjans dels anys 60 i participarà amb la darrera fase d'elaboració del Pla General Metropolità com a responsable del corresponent estudi econòmic i financer. Un dels principals ideòlegs i comercialitzadors, també s'ha de dir, eh, de la Barcelona Modèlica, Jordi Borja, s'incorpora al Gabinet d'Ordenació Urbana Municipal el 1968, tots ells i altres que compartien les seves perspectives, Ernest Lluch, Manuel de Solà Morales, Ruyón Varela, serien aglutinats per Serratosa, los rojos de Serratosa, que li deien, que serà destituït per l'últim alcalde franquista de Barcelona, Andreu Viola, però continuaran a les ordres dels seus successors, Xavier Subies i Antoni Carseller, tots actuant en el sí de l'òrgan que havia d'aprovar de, de manera definitiva el Pla General Metropolità. O sigui, el que estic dient, bàsicament és una cosa que hauria de ser òbvia. És a dir, atenció, si algú està intentant que jo digui que les persones que acabo d'esmentar actuaven de mala fe, s'equivoca. Aquestes persones eren persones que estaven treballant per la plàgia metropolità i que moltes d'elles estaven treballant activament amb els moviments veïnals, amb el sindicalisme de barri i amb el que després seran les associacions de veïns. Hosti, però com van ser d'una forma altra convocats per Serratosa per convertir-se amb' los rojos de Serratosa? Sí, sí, bueno, a veure, heu d'entendre que en aquella època no era arquitecte consevol. Ara s'han democ democratitzat les universitats. Ara eh, quants arquitectes estudien? No? Quanta gent estudia, pues, sé jo? Geografia, estudia història. En els anys aquests, la, la, ciutat, la universitat no era democràtica, era elitista, el qual no volia dir que no en entreit unes persones que havien fet un esforç a estudiar un batxillerat amb els pocs instituts que havien a Barcelona, perquè tots recordaran que els instituts n'hivien molt poquets a la de Barcelona i a molts altres llocs. De fet, entraven els fills de les elites, a la gent més preparada, la gent més culta, la gent que tenia més diners, els fills d'arquitectes, etc etc. I després un remenent de, de classe mitjana, pues que els pares havien fet un esforç perquè el noi era intel·ligent o la noia la noia menys, perquè poques estudiaven a la universitat. No? I aleshor és clar què passava Per què traven aquesta gent entre tres raons, perquè tampoc hi havia tanta gent preparada. No? Dir, la gran diferència d'ara és que ara esteu molt més preparats, hi ha hagut més gent que ha accedit a aquestes professions. Per tant, ara és més important que aquesta gent que ha accedit a d'extracció més popular, que ha viscut els problemes, aquesta gent no havia viscut els problemes a casa seva, no tenien problemes per anar a escola. No? Bueno, Algú deia que en i segurament en tenia perquè van ser, tu, o jo sigui, tenia sis germans i, clar, però això, això és important. Clar, tu dies, per què van arribar aquesta gent? Perquè, clar, eren els únics preparats i que estaven per aquí. Clar. A, veure, a veure, busca tu un arquitecte d'aquells anys que, que no perteneixen, més o menys, amb una, podríem dir elit, no, no, potser no de diners, però, però sí de cultura, tot això. Clar, això també explica. No, no, això és important dir-ho. És, important bueno, dir perquè és amb... el mateix que el, que el Pasqual Maragall, tot i que venia d'una família de fabricants, i el seu avi va poder dedicar-se a la poesia i a l'especulació literària, perquè el seu pare li pagava un, una mica de dinerons de la fàbrica de Llute. Uh, a veure, clar, uh, molts d'ells no, no són gent que havien treballat en bona fàbia, no havien viscut el que eren els moviments populars fins a tot. La guerra havia significat una ruptura molt forta, la gent que es va exilar si sí, uns quants eren literatos i famosos i el carner i el menganito i el fulanito, però molta gent era la gent treballadora que havia es ha estat a les cooperatives que havia buscat alternatives per, per canviar no? la societat. Aquesta gent, adiós, molt bona, és que quedava. Clar, i això també és important dir-ho. Eh? Clar, finalment, perquè les elits continuen? Per, pues perquè clar són les úniques que han tingut durant etapa de primera de franquisme capacitat econòmica per estudiar i estar a los lugares. No? Bueno, ara també els que estan mejor situados també els contracten més, perquè desafortunadament. Estarà... Però bueno, ara hi ha més possibilitats de, de treballar. No? I això em sembla que és molt important dir-ho. Eh? Bueno, doctor... Aquesta gent, a veure, havien vist els obreros de lejos. Eh? eh, passant per Malarregall i passant per una altra d'a les eh? mm. i qui diu no, no perquè hem de verificar només els obrers, però fins i tot a classes mitjanes tampoc les havien vits gaires, eh? Eren, bueno, lo que passa que és gent que se sentien rojos, pues per, per reacció generacional, no? I després perquè, bueno, quan poso gran, molts d'ells per convicció també, eh? Bueno, Clar, jo, el tío... que passa que finalment, què pesa més tu? en tu? Les relacions socials, la manera de que veus de que veus el món? No? Bé, bueno, jo, si em permeteu, i únicament apuntaré amb la meva hipòtesi. sociològica, la meva, eh? La meva hipòtesi seria bàsicament, o sigui, que evidentment el franquisme té un aspecte, diguem-ne, eh, gruller, que era bàsicament, jo ja sabeu, no, les, les tortures, les execucions, la part, diguem-ne, més, més, més dura, eh, però també la més superficial. Però jo, però jo el que tinc la convicció, bàsicament, és que el, és que el franquisme, especialment els seus actors més, més, amb més perspectiva, van entendre des del principi que les dinàmiques de desindustrialització, de terciarització, gentrificació, tematització, que havia de seguir Barcelona, una forma o altra ja estaven previstes. I li van encarregar aquells que des de principi van entendre que havien de ser els seus successors. Els hi van encarregar, justament, fer possible aquesta ciutat. És dir, que diguem-ne que, que, que, atenció, per favor, jo re perquè si no seria monstruós que algú interpretés que hi estic atribuint mala fe, o, o, no, tot el contrari, crec que s'actua de bona fe. En una època, perdoneu-me, en què eren, vireu, i parlo en primera persona, pensàvem que els tontos útils eren els altres, entens? I finalment em va ser que els tontos útils no eren els altres, tu, sinó que érem nosaltres. O sigui, de una forma altra, la hipòtesi és la següent, que en aquest cas, com en tants altres, diguem, els sectors hegemònics que ja estaven presents d alguna forma altra amb l'Ajuntament franquista van veure que el seu futur no podia dependre diemne del vell franquisme, sinó de les noves formes de eh, diemne de control i de concepció de la ciutat, de la que en aquell moment els que, els, els, els, els que encarnaven eren joves generacions que en aquell moment, com a tants llocs estaven militant a una esquerra que aleshores es presumia revolucionària i que després va resultar que no ho era tant. Seha dir que una forma altra, no dic que fos una jugada perversa, sinó una mena d'automatisme, de mecanisme lògic que va fer que en la darreta etapa franquisme el propi franquisme prengués consciència de les necessitats de les clars dominants de les que servia, que era la de, la de desaparèixer com el franquisme i reaparèixer com altra cosa. Per això evidentment no ho puc demostrar, però la pràctica, si jo estic defensant que després de la transició el que és un cert continuisme amb les polítiques urbanístiques, si estem d'una forma altra explicant per què Maragall fa la lògica de Porcioles, és perquè sense voler, els homes fan la història per sabenven que la fan, Marx, sense voler d'una forma altra, la lògica del sistema ja feia d'una forma altra entendre laurgència i l'entstat la d'un relleu. El relleu el relleu del franquisme havia de ser justament aquella gent. Encara que pugui semblar una paradoxa. És a dir el, el, els franquistes no eren tan tontos i segur que hi ha segur que hi havien arquitectes que no fossin maistes. I, a més, a més, ho estic dient de primera mà. Clar, si em permeteu la referència personal, hosti, jo, era, jo era igual que molts d'aquesta penya, era de bandera roja. I no sé si algú sap la història de bandera roja i de com mana la història, però, finalment, estic, vaig anar porta per porta a la via de fent campanya per Rodríguez, per Rodríguez Ocanya, a l'any 73. O sigui, d'una forma o altra, nosaltres, i parlo en primera persona, bueno, jo no perquè tenia 18 anys, però la gent que estava amb, amb, amb l'assumpto estaven dins de l'Ajuntament i estàvem a les eleccions de veïns. Era realment una mena de doble joc o no? O d'una forma era que una mena de lògica secreta ja intuïa que més tard o més d'hora calia que els que estaven assumint ja l'elaboració del pla general metropolità fossin aquells que servissin de pont de diàleg que permetés amansar i sota, i mantenir-se de control el que després serien les eleccions de veïns. O sigui, però atenció, no estic dient que això fos una mena, diguem-ne, de conxorxa perversa, dic que va ser una lògica i d'una forma altra automàticament ja intuïa quin era el futur i en fins quin punt aquest futur depenia de noves idees de gent jove que era la que garantia la renovació de l'urbanisme franquista i que sabia que aquesta renovació requeriria més tard o més d'hora la complicitat de les associacions de veïns. Això és la meva hipòtesi, però evidentment clar. Bueno, a veure, jo diria que les associacions de veïns eh, Uh, tots aquests personatges hi eren relativament, eh? Vull dir que no ens enganyem. A veure, que en el dia a dia de l'associació de veïns hi havia els veïns. Home, algú podia ser de partits, de partits diferents, però t'asseguro que segons qui, tampoc hi anava, eh? el que passa que a vegades el tenies que arrastrar. No? I dir, bueno, a veure, tu què opines d'això? Tu què fas? I això ho puc explicar per experiència, no perquè estigués a Vallbona en allà. Eh? a Vallbona i estàvem els, els corrantes eh, bueno, que ens interessàvem no sé per quina raó, perquè creiem que havíem que canviar totes les coses. No? Llavors tu estaves allà i tenies un problema llavors a qui acudiràs? Doncs pues, bueno, si conecies amb algú anaves el convencia i es deixaven convèncer, això també més veritat, sí? I te venien i t'explicaven el que d'això, però bueno, no, a veure, a les associacions de veïns hi havia la gent de base, eh? La gent de base que tenia el problema que tenia el problema de que l anaven a expulsar a Nou Barris, que els d'acord, clar, després hi apareixien algun... Uh, no? Però a veure penseu que que a, a l'ssoció de veïns hivien els veïns. Eh? I, I els veïns, jo crec, que no tots eh, en, en la complicitat de l'Associó de veïns amb tots els canvis, etc, es tinria que posar també limitar no ha sigut tan, tan clarament que Clar, hi ha associacions de veïns que volen que destrueixin la villaurània perquè es hi fagin allí el al centre Cívico. No? Mm -hmm. bueno, perquè Treors no hi han donat cap més alternativa. eh? Però, però en general les associacions de veïns jo crec que en molts casos han mantingut una dignitat i una capacitat de lluita. Veure, jo me'n recordo que quan es va publicar el, el, el treball de la Genovés, Andrés el, el Naya va escriure a la veu del carrer un article que deia no pedirem, no pediremos per haver-nos opuesto al porciolismo. Això deia l'article. I dic, a, veure, mica, a I en la vida, ja, quan més, els que siguin grans ja ho saben, i els que siguin més joves ja ho veureu, és molt complexa és molt complexa, i clar, quan parlem de persones doncs a vegades les trajectòries són contradictòries eh? però vull dir que, que, que bueno, jo volia dir una cosa ja que t'he pres la paraula yeah. a veure, jo crec que el problema que ha tingut que tenen les ciutats és que depèn en massa, això ja és una lectura tu has fet una lectura molt profunda, simbòlica que et sembla molt interessant, tot això del producte i de la cosa aquesta mig religiosa i mig mítica, en veritat, les olimpiades jo com no faig esport i no tinc cotxe doncs és clar, a, a les olimpiades no m'enredaron perquè no faig cap d'esport i no tinc cotxe, per tenir de les autopistes i dels pàrquings tampoc, ja sempre he estat en contra. Però, bueno, eh, aleshores, penso que mm, es fan unes lectures, el pes dels urbanismes en la construcció de la ciutat és molt forta i us ho dic perquè tots reflexionem, si volem una ciutat diferent, reflexionem des d'àmbits més socials, econòmics, d'alternatives productives. El considerar que la ciutat només és una mercaderia, com més es fan diners, perquè clar els diners també ens elscesstem tots per viure, eh? no ens enganyem. tenim que aquí buscar alguna solució no? per, per veure com, com mengem i com ens mantenim. No? Eh, eh, aleshores és que aquest pes excessiu de, de, la, de la ciutat com a màquina de renda vinculada a l'urbanisme fa que es fagin explicacions i que es tendeixi a la cosa simbòlica. No? En canvi es reflexiona molt poc eh, sobre mm, bueno, quina és la nostra perspectiva, per exemple, de producció, com hem de produir els nostres aliments, com eh, hem de produir aquests articles que necessitem per viure, perquè ara no anirem a dins de... Bueno, no tinguem cotxe a tothom, no tinguem mòbil, no tinguem bicicletes, no tinguem no sé què, anem tots a peu, clar, o canviem aquest model, és, eh, a veure, anem-hi, anem, -hi, anem -hi tots, jo estic, puc anar m'agradaria anar-hi al davant d'aquest moviment, no? A veure, però és complex i és difícil perquè hi ha gent que opina diferent i tampoc ens hem' a, a, veure, aquí eliminant els que no piensen com a nosaltres, no? Per tant, jo crec que el que tu has dit molt bé i que m'ha agradat molt això, aquesta teoria que la ciutat creix amb els grans aconteixements és pervers, és pervers, clar, en canvi ningú pensa que eh, en, la, en què necessitem per sobreviure, perquè la ciutat evolucioni d'una manera ordenada i no destrueixi el planeta, necessitem unes tecnologies que siguin ecològiques, que siguin sostenibles, clar, reflexionem en tot això, eh? i això penso que els joves tindrien que fomentar aquests, eh, aquests discursos, aquest treballs, no? Que a vegades deixem a per, per les formes, per l'urbanisme i redefoncionem més de com hem de construir la, la societat actual caminant cap a una societat futura sostenible i més igualitària i més justa, eh? I i de ens ha de tant això que has dit tu, no? De tantes interpretacions de la ciutat a partir de events, no? Bueno, els eventos pues ja se sap que per què són, com has dit tu molt bé, eh? jo un només una cosa que, que m'importa molt perquè tal i com he explicat les coses, podria entendre que, la, que el pla de domesticar les seus de veïns s'ha complert plenament. Jo això no ho he dit, crec que, el que sí que crec és que hi havia la intenció que en alguns casos s'ha aconseguit de mantenir-les d'una forma altra, més o menys eh, amb, amb una certa relació de clientelisme. Ara, evidentment, eh, això ha de ser relativitzat i vist cas per cas, però que la tendència era aquesta, sí, hi ha una qüestió més important. Escolta'm, he parlat de persones i de noms, però si algú pensa que m'estic referint eh, d'una forma acusatòria d'altres, s'equivoca. El que estic dient bàsicament és que cal que una generació eh, una generació eh, que va estar compromesa d'una forma militant contra el franquisme eh, pensi fins a quin, eh, quin punt no va, no va sense voler eh, a, arribar finalment a convertir-se eh, en una cosa diferent del que volia i del que creia que estava fent. És a dir, que crec que la transició és un colossal malentès, crec que amb bona mesura és una enganyifa i crec que nosaltres, mireu que parlo en primera persona, em, crec que van ser una forma altra, eh, directs, directes responsables de que fos així. És dir, que ens van enredar o sigui, el que únicament volia defensar i que penséssiu, bàsicament és això que hi ha hagut una mena d'història sagrada que ens ha fet creure que hi ha hagut un trànsit important i del que aquest trànsit hem sigut els herois de la memòria del democràtica de la... i no és veritat, essencialment és que vam, vam actuar eh, en funció d'un cert tipus de perspectives i finalment, o sigui, per entendre'ns en resum i en relació a aquest tema és a dir, la idea bàsicament és que finalment, diguem-ne l'esquerra evitadora i antifranquista va aconseguir infiltrar-se en el franquisme municipal. El que dic és que sospito que va ser justament al revés. Això és el que estic dient. És dir, qui va, va infiltrar-se aquí? Si ha gent doble, si, o sigui, si hi gent doble, té sempre aquest, aquest problema, entens? Tu estàs dintre i creus que representes la fora dintre. I no t'adones que de vegades és el contrari. Aleshores, i ara, que és justament aquest dintre el que té en tu un instrument per actuar fora. I això ho dic bàsicament per allò i per ara mateix. Incluso per mi mateixa ara també, o sigui... Vull dir, que a vegades aquest tipus de, de jocs tenen aquesta implicació. Recordeu, realment, el, el, els ajuntaments franquistes dels que hem parlat estaven farcits de militants comunistes. Gent del PSUC, de Bandera Roja i del PCI, i de més coses. Ben, aquesta gent es va infiltrar com a conseqüència de la torpesa, de la torpinesa, de l'al·lelament de, de la, de la, de del franquisme, que era tan tonto que es deixava infiltrar, per d'una forma o no? Aquesta és la pregunta que us vull fer amb beu altes, tot. És a dir, ens van deixar entrar i treballar eh, perquè eren tontos, perquè eren uns beneïts o perquè eren molt i Ja està, és una pregunta oberta. Tampoc ofereixo una resposta en què cada cop que fas una pregunta també l'estàs responent. Sí. Bueno, agradecemos a Mercè Che i a Manuel Delgado su participación y los invitamos a continuar con este debate después de los próximos las próximas personas que van a, a participar aquí hoy y que nos va a presentar también nuestro compañero